Якщо ближче ми добиралися до кордону, то все більше червоноармійців кублилося по визволених селах, і ставали вони дедалі нахабніші, все пильніше приглядалися до червоного комісара, що так звільно собі роз'їжджав у парі з вродливою панною непролетарської зовнішності. В одному селі вже майже перед самими Дунаївцями ми раптом опинилися серед цілої зграї розлючених більшовиків, які металися від хати до хати, віднокої шукали і не могли знайти. Ця банда обступила нашу підводу, і запінений Юда в шкірі визвірився до мене з хамською зверхністю. «Што візьош, спекулянт?» «Вокруг полно контры, а ты здесь прогулки устраиваешь, барышен катаешь!» «Ох, с яким задоволеньем!» Я продірявив би йому Макітру зі свого законного нагана, та оскільки зараз не міг дозволити собі таку розкіш, то спроквола повернувся до горлодера всією статурою і, твердо дивлячись його баньки, поволі, дуже поволі, дістав із внутрішньої кишені посвідку». Він трішки розгубився, адже не вимагав у мене ніяких документів, та все-таки змушений був узяти папір і тим самим піддатися моїй волі. Горластий притих! і, наморщивши під шкіряним козирком лоба, втупився в посвідку матусівського воєнкома Семенова. Він ворушив губами, натужно зводив до купи брови, і мені здалося, що Бідолаха не вміє читати. Він тільки приглядається до печатки. У цьому іродовому війську часто вибивалися вгору неписьменні Завзятці, які брали своє не кебетою, а горлянкою. Але цей таки тямив трохи й читати, бо раптом спитав, «А де ж ріб'онок?» «Спрятался», – сказав я, показуючи очима на ярків сповиток. «Він таки не витримав, відхилив ріжок ковдри і тут». Наше тихе, наше золоте дитятко, чи не вперше за всю дорогу заплакало. Винават посіпака швиденько прикрив Ярковеличко ковдрою, однак той розкричався ще дужче. Ну ви і впрямка не руський, сердито сказала тіна і, майнувши в повітрі ніжками обтягнутими чорними гарусовими панчохами, перекинула їх з крижівниці до воза, взявши ярка на руки, вона заколесала його з такою ніжністю, що в мене стислося серце. — Чш-ш-ш! — все в акуратності, — сказав іродів Лакиза, віддаючи документ. Я таки правильно передбачив, що хоч який-то клопіт з малям у далекій і небезпечній дорозі але й допомоги, дивися від нього ще більше. І тепер, коли Ярко знов нас виручив, мені навіть стало совісно, що я, мов безумисне, взяв цю дитину задля власної вигоди, скористався з безпорадності сиротини мовляти, щоб доточити собі хай крихту, але справдешнього життя, нехай не свого, позиченого, проте сущого, в живій любові і правді». «А що, як Веремій живий?» Часом підкрадалася непрохана думочка. «А що, коли він раптом об'явиться і кинеться шукати свого сина? Дай Боже!» – казав я собі. «Дай Боже, аби він був живий, аби він шукав своє дитинча, бо там, куди я його відвезу, значно більше надії на порятунок і назустріч батька з сином». А з другого боку підступав гострий сумнів. Чи так я чиню стіною, який, що не кажи, накинув чуже дитя, пов'язав тіну її ж таки власним сумлінням, не лишаючи для неї самої жодного вибору, дарма що робив те з найщирішою вірою в добро і спасіння. Ось така виходила історія з цією золотою дитиною, яку не зуміло схопити і родове військо, і яку я мусив вести до чужого краю. Я знаю, про що ти думаєш, сказала тіна, коли ми виїхали за село. Вона поклала ярка на воза і знов опустила ноги на криживницю. Про що, моя пташко? Про те, що ми з тобою не мов». Йосип з Марією та дитятком утікаємо від Ірода до Єгипту. «Ти моя радість!» – сказав я. І, прихиливши її до себе, поцілував у просвітлені очі. «Я кохаю тебе!» «Як?» «Скажи, як ти мене кохаєш?» «Якщо ти читаєш мої думки, то знаєш, ні, я хочу почути, будь ласка, як ти мене кохаєш, смертельно, як це?» «Так що можу задихнутися від щастя, небренькай, чого б я тобі брехав, трохи помовчавши вона сказала». «Не муч себе! Ти все робиш правильно!» Я подивився на неї здамованим подивом. Кіна таки читала мої думки. «Ти навіть не уявляєш, як усе мудро і яка я вдячна тобі! Справді ти ні за чим не шкодуєш!» «Ні крапельки!» – сказала вона. «Якщо все вийде так, як ти задумав, – це буде неймовірне диво. А в нас усе вийде, правда ж? А вже ж, сказав я, ми вже зробили багато. Про одне ще хочу тебе попросити. Що саме? Коли ти нас знайдеш, ну потім, коли повернешся після всього, і знайдеш нас у чужому краї, то не лишай мене більше ні на один день, добре? Звісно, чому б я тебе лишав? Ну, всякі справи бувають, але ти мене не кидай так надовго, бо я більше не витримаю, я умру без тебе. Дурненька, не загадуй погано. Кожна карта лягає у масть чи не в масть, тільки з Божим промислом, інакше як могла знати сліпа Євдося, під яким дахом мені доведеться ночувати всупереч правилам, що їх постановили собі лицарі ордену руки святого Йоанна. Але про все по порядку. У містечку Дунаївці. Ми приїхали надвечір і швидко знайшли поблизу церкви хату тамтешнього священика, до якого мали доручального листа від отця Олексія Ставинського. Православний батюшка Тимофій з рідесенькою борідкою і водявими очками уважно перечитав те послання, в якому було казано про благочестя не менше, ніж у посланнях апостола Павла до в Ефес. А проте, дочитавши епістолу, Дунаївський отець Тимофій обвів нас безбарвленими очками, зовсім неприязно, і сказав, що тепер не той час – коли можна безпечно приймати незнайомців. Він уже натерпівся по саму горлянку через свою доброту і гостинність, бо саме за це його необачно уже і грабували, і палили, і шомполами скородили. Так що даруйте, шановні, але шукайте ночів де інде. Домовились отче, сказала на те йому тіна. Яка ваша воля, так ми і зробимо. Але дозвольте у вашій господі переповити дитину, бо воно бідне мокре, а на дворі, ви ж бачите, холодно. Тоді отець Тимофій трохи пом'якшав, пустив нас до хати, ще й звелів пані матці, щоб та приготувала щось на вечерю, пані матка тиха та боязка жіночка в чорній запнутій до самих очей хустині Напрочуд швидко і води загріла скупати дитину, і на стіл зрихтувала, що Бог послав, і засвітила над столом гасову лампу під зеленим абажуром, а коли тіна, скупавши ярка, перепивала його, отець Тимофій розм'як ще дужче і побожно дивлячись на дитину, сказав, що «Нікуди вже нас не відпустить». Так часто буває серед людей. Одне світить, до тебе очима сісюкає, лижиться, та як прийдеться до діла, нічого доброго і на нігодь не зробить. А друге бурчить, свариться, стогне, тоді дивись останню сорочку з себе і віддасть. Таким був і цей отець Тимофій поки ми підвечеряли в його хаті, поки випили по чаротці другій смородинівки, то про все й домовилися, згідно з моїм попереднім планом. Далі їхати під водою воєнкому Івану Семенову було небезпечно. Далі, докордонно тут палицею кинути, мусив пішки йти звичайний тутешній службовець. А саме землемір Петро Минович Горовий. Подільський документ я заготував ще на Чигиринщині зі своєю дружиною та хворим дитям, котре вони несли до лікаря, що жив на пограниччі. Отже, документами, як і цивільним одягом, я запасся тепер не завадило б ще обміняти пару наших заперяжених коней з підводою на одного верхового жаребчика, якого я осідлаю по дорозі назад. Панотець Тимофій і цей клопіт узяв на себе. Маю одного цигана, зізнався він, що пота й торгує кіньми. Думаю, він це діло втрясе, а вам, дорогенькі мої, вранці треба вирушати прямісінько на балакирі. А там полями версти, та й уже будуть шидлівці, прикордонне село. Головне, нікого не бійтеся. Йдіть собі і не оглядайтеся, наче ви тут сто разів ходили. І червоноармійців не обминайте, вони місцевого люду не чіпають. А як прийдете у шидлівці, то на царні побачите хату, «Ту під червоною бляхою, вона одна там така, то ви прямо і заходьте до тієї хати, не оглядаючись та не боячись нічого, навіть якщо там на воротях солдати стоятимуть». «І прямо в чека?» – спитав я, усміхаючись, але таким тоном, щоб він зрозумів, з ким має справу. Мовляв, якщо це гра з вогнем – Отче, то краще отямтися, поки не пізно. Я від самого початку припускав таку гадку, що священник із прикордонного містечка міг давно потрапити в поле зору чекістів, а слабкодухий і до їхніх агентів. Останнім часом я зневірився у стількох людях і яких людях, що... Колишня дружба цього духівника за цим Олексієм не знімала моїх підозр. Крім того, я пам'ятав застереження Ларіона Загороднього про потаємний і начебто вивірений місток через Дністер до Румунії, який, однак, вів просто в більшовицьку пастку. Ну, чому ж учека отець Тимофій взяв у жменю свою ріденьку борідку, Дивився на мене кисленько Мовляв Я, чоловіче, здогадуюся На що ти натякаєш Але май терпіння Якби я служив дияволу То навіщо посилав би вас Ажушидлівці, а? Спитав він Хіба чека З моєї намови Не може вас застукати тут У Дунаївцях? Звичайно, може, подумав я але, по-перше, отче вам, чи панімаці, для цього треба відлучитися з дому, чого я не дозволю. А, по-друге, навіщо чекістам здіймати шум у хаті сексота, щоб завчасно його розсекретити? Проте я сказав довірливо, «Ідеться не про вас, отче я, про хату під червоною бляхою». Невже там усе так надійно? Досі було так. Якби щось змінилося, то мені дали б знати. А якщо ви про ризик, то він скрізь є. Без ризику навіть Поліна не перерубаєш, а ви хочете збруч перескочити і ніг не замочити. А хіба я оце з вами не ризикую? Ось ви приїхали до мене в червоній шкурі. До ручального листа привезли бід отця Ставинського, а хіба ж я можу мати цілковиту певність, хоча б у тому, що він, мій вірний приятель, ще живий? Ні, не можу. Та якщо вже геть нікому не вірити, тоді не знаю, навіщо й жити на цьому світі, розвів руками отець Тимофій. Тож ходімо далі, у тій хаті». Під червоною бляхою спитаєте Нечипора Петриченка. Він слабий чоловік, на двір не виходить. А жінка його, Маруся, славна така молодиця, вам допоможе. Маруся, то і є та перевідниця, котра знає, як по воді ходити, ніг не змочивши. Скажете їй, що від мене, що йдете на той бік. «Скажемо, що до лікаря йдемо з дитиною». «З дитиною?» Отець Тимофій так виразно поглянув на мене, що в його в очах завидніли кружальця і прорізалися маленькі та гострі, як гірчичні насінини зіниці. «Ні-ні, е, не так. Про це потім. Ви слухайте мене, будьте уважні, то все буде добре». «Втечете від цього Содому його мори, тільки я ж кажу ідіть і нічого не бійтеся, не оглядайтеся, як було велено в Старому Завіті, бо ж знаєте, що жінка Лота оглянулася і стала соляним стовпом, тому будьте уважні і прихиляйтеся до моїх порад». Він, цей отець Тимофій, і так був дивакуватий, а тут... Чим далі ставав ще чудніший, такий добрий та лагідний, що хоч до рани клади, сказав, що ми з тіною і дитиною спатимемо в кімнаті, а вони з пані маткою полізуть на піч, бо в хатині, що через сіни не те, Потім я випріг коней, ми завели їх у повітку, а воза втягли до клуні. У сінях отець Тимофій звелів мені йти до столу, сам же, нічого не пояснюючи, поліз по драбині на горище. «Мабуть, ще принесе чогось випити», – подумав я, сідаючи до столу, і п'яніючи від самого погляду на тіну, що примастилася напівлежачи в ліжку, і, схилившись над Ярком, тихенько наспівувала йому котка, який украв у бабусі клубочок, та й поніс по ліс. І була вона у тьмяно-зеленому світлі від абажура, якась аж не справжня, оманна, як у тому крихкому сні, що будь-якої миті міг обірватися. Оце і є твоє вороне щастя, короткий, мов сон. Мов та колискова казка, яку співається жінка, що явилася тобі на часину із казки, запаморочлива хмара, огорнула мене зелена і гаряча, і я побачив в одному світлі і світі цю чарівну жінку, і це незвичайне дитятко, і казкового котка в черевичках із лободи, ба навіть панотець, що раптом став на порозі з колискою в руках, видався мені волхвом, що завітав сюди з дарами на знак зорі вечорової. Отець Тимофій, винувато всміхаючись, показував мені плетену з лози колиску, до якої вже були причеплені вервечки, а потім показував очима на стелю де в сволоку стримів гак для того, щоб чіпляти колесанку Орелю. І він, цей волх, панотець, підійшов і став якраз під тим гаком, потягся вгору, тримаючи над собою колиску, він ставав навшпиньки, витягував шию, видовжував руки і так пнувся до стелі що, здавалося, ось-ось перерветься, бо й справді потрошечку вищав і вищав, та водночас робився тоненьким. І тоді я підійшов, взяв у нього колиску і зашморгнув вервечки за гак. Ось так. «Ніколи не загадуй наперед собі щастя», сказав пан Тимофій майже моїми словами. «А я, дурний...» Як побрався з паніматкою, то навіть колиску придбав загодя зурочив. Тепер нам уже по сороківці стукнуло, а дитинки так і не знайшлося. Ну, а тепер ось знадобилося Єфросині, а подай ночим застелити. Паніматка ніби тільки й ждала цього наказу не минуло й хвилини, як вона. Убігла з оберемочком духмяного сіна, новим м'якеньким ряденцем подушечкою, і незабаром наш Ярко вже лежав у тій лозовій орелі і наслухав нову колискову, якої наспівувала тонким голосочком Дунаївська матінка. Здалеку, далека, нам приніс лелека деталь. Дитиночку непросту, дитиночку золоту, спи, дитинко, засинай. а а, -а баю-бай, матінка зі своїм маленьким запнутим до очей личком у зеленому світлі була схожа на ящірку. І ця полохлива ящірка напрочуду вправно гойдала, колиску вигадуючи свою пісеньку, як мені, здавалося, на ходу. «У колисоці ойдайся, в нас назавжди залишайся, біля тебе неняй татко, люлі-люлі голуб'ятко». «Не знаю чому, але саме ця пісенька...» Розбудила в мені якусь безпричинну, ще незрозумілу тривогу, так ніби зрушила приспаний сумнів. «Чого це отець Тимофій?» Так раптово подобрішав до нас. Звідки ля така переміна?» «Ні, не бачите мені сну саї ночі, — подумав я. Треба пильнувати в чотири ока. Він знов налив нам по чарці смородинівки, — Потім, узявши у жменю свою лідесеньку берідку, сказав, «Тяжко-важко їй буде з дитиною на чужині, ех, яка не є, але воля. Воля, хіба ви не знаєте, що всі, хто переходить кордон, поляки спроваджують, до переселенських таборів, а там і колючий дріт, і голод, і тиф. Ні, це вам не земля обітована, це нові поневіряння і злигодні. Нам зараз не залякування потрібні очі, а благословення, сказав я. Ми знаємо, що йдемо не в землю обітовану, але принаймні на тій землі ще не перетворили воду на кров. Я не залякую, а застерігаю. Отець Тимофій знов так виразно подивився на мене, що зіниці в його очах, які були манюні й гострі, мов гірчичні насінини, тепер стали, як чорні смородини, якби ви прихилилися до мого прохання та Зоставили малятко у нас, то всім було б легше. Оно ну, ну, що. Мені твердоголовому тільки тепер дійшло, чому панотець перекинувся на такого ласкавця, а матінка Єфросинія так моторно забігала біля столу, а потім коло дитини. Запала мовчанка. Я подивився на тіну, яка сиділа на ліжку. Я побачив, як її рука мимоволі лягла на колиску. «Як?» – зоставили. «У вас?» – тихо спитала вона. «А так?» – сказав отець Тимофій. «За рідну дитину». «Як ви могли про нас так подумати?» Кіна подивилася на мене, і в її очах затремтіли сльози? Чому ти мовчиш? Думаю, що панотець не хотів нас образити, сказав я. Він тільки висловив свою нелукаву волю, але ще більше нас шануватиме, коли ми не зречемося дитяти. Адже так, отче. Так. Але і вдруге, питаю вас, чи не краще було б залишити дитину в добрі і спокої, ніж кидати її у вир поневірянь. Господь буде милостивий, до цієї дитини, відповів я, а випробування зміцнюють дух і ведуть до життя. Що ж, тоді я і втретє спитаю вас, чи не ліпше, маляті, зоставатись на рідній землі, замість того, щоб безрозсудному і малосильному без власної волі йти у вигнання. Ні, відказав я. Блаженні вигнанці за правду, бо їхнє царство небесне. Отець Тимофій опустив голову. Тоді я... Забираю своє прохання назад, а ти, матинко, приготуй їм на ранок п'ять хлібів і дві риби. Немає в нас стільки хліба, — ображено відповіла матинка Єфросинія. Два оселедці є, буханець один залишився. Тоді до хлібини спечи їм чотири коржі в дорогу. Якоюмо отче приклав я до грудей долоню. Але ми ще маємо свої запаси харчів. О, пряженого молока, дитині даси, а п'ять хлібів і дві риби вам будуть як знахідка ось побачити. Тепер же ташуйтеся спати. Я вийшов на двір, і за причілком викурив цигарку, ховаючи вогник у рукав. Містечко давно спочивало, скрізь було тихо. Я подумав, що в цій хаті мені можна трішки поспати. Проте, лягаючи в ліжко таки, поклав під подушку ногам, аби в досвіта Десь заховати його далі Від цього подвір'я Хоч не хоч А подільський землемір Петро Горовий Мусив іти до кордону Без зброї На світанку ми рушили Я був уже У чорному сухняному пальті Поверх цивільного піджака Та в сірих штанях Заправлених у ті ж таки Воєнкомівські чоботи Які тепер Кожен небідний чоловік міг купити чи виміняти на ярмарку. Ішли ми так, як нараяв нам отець Тимофій. Простували, можна сказати, не озираючись, ярка яніс на грудях, у перев'язній через шию грубій хустці, а за спиною у мене ще був наплічник, і Тіна також несла шальку зі своїми речами та їжею, до якої ще додалося п'ять хлібів і дві риби, себто один буханець, чотири коржі і два оселедці, а також слоїк пряженого молока. Так ми спокійно дійшли до балакирів, «Ніхто на нас не зважав, хіба як стрінеться хто-то привітаємося чемно, і йдемо собі далі». А тоді, правда, з одного подвір'я, де купчилося чимало червоних, таки вибіг розхристений Кацапіва, і прямо до мене «Што нісеш, покажи! Реб'янка нісу к доктору!» А не Парасенка, реготнув він і таки заглянув, що там у хустці, від чого права рука моя засвервіла, скочила, бідна, за шаблею. А ета хто його мамочка? кацап'юа, витріщив на тіну такі голодні очі, що я приготувався до найгіршого. Ведіть і себе прилічно, товарищ!» — раптом накинулася на нього тіна. «Я уже ні вперві вижу вас п'яним. Застігнітесь! І не позорьте красною армію!» Кацап отетерів! Роззявивши рота, він хотів щось сказати, та тільки сапнув повітря і став застібати шинелю, не потрапляючи гапликами в петлі. А ми пішли далі, гордо, не озираючись. «Ти «Так, цвірінькаєш по-московському, заслугатися можна», – всміхнувся я до виховательки хамського воїнства. «А по якому ж мені з ними цвірінькати?» – здивувалася Тіна. «Чи вже пора переходити на польську?» «Ти й польську знаєш?» «Та хоча б і німець». Ми вийшли в поле, за яким через три версти мали вже бути шидлівці – Серед пожухлих стерень туди тяглася широченька доріжка, і ми, пам'ятаючи напучення отця Тимофія, сміливо попрямували нею у бік кордону, забувши євангельське застереження, що широка дорога веде до загибелі, хай не завжди до загину, але вона, ця найвидніша дорога, часто зводить людину на манівці». Тож і ми незабаром побачили перед собою велике заболочене озеро, про яке отець Тимофій навіть не згадував. Було тут від чого розгубитися і замулятися, куди нам податися далі, щоб замість шидлівців не вийти на якийсь мочарі ще гірше на прикордонну залогу. Вздовж берега місцями стояли породілі очерети, Ще соковито зеленіла осока, далі праворуч темнів вільшаник, і я ще не встиг до нього приглянутися, як гримнув постріл, і над озером знялася сполохана зграя диких качок. Мушу зізнатися, серце моє теж стрепенулося, бо той постріл не віщував нам нічого доброго. Ну от... З Вільшаника вискочило. Два вершники і легкою рисю потрюхикали в наш бік. Коли під'їхали один із них, він тримав у руці закривавленого крижня, спитав сердито «Куда У «Ушидлівці», – сказав я, – «Дитину несемо до доктора». «Ушидловці?» – він здивовано позирнув на свого напарника. «По-моєму, он заврался. Кажеться...» Ми паймалі шпіонов, але з другим червоноармійцем нам поталанило. Це був понурий, проте не лихий хлопчина, мабуть, із кубанських козаків, бо за його сумними вусами і журливим поглядом ще вгадувалася людська душа. До того ж кубанець і говорив по-нашому. «А кого ви знаєте в Шидлівцях?» – спитав він. «Кого?» – я думав, як тут краще влучити у масть. Але вигадувати щось своє було небезпечно. «Нечипора Петриченка знаємо і жінку його Марусю. Це ж вона поведе нас до доктора. То вам?» «До Петриченків треба зрадів чогось, кубанець! А чого ж ви забрели в цю глушину, як Шидлівці онде?» Показав він рукою Лівобіч від озера. «Такий гак обігнули!» «Ну ж, да, завела, – сказав я, – ми знаємо, де Шидлівці, але завернули до озера пошукати татарського зілля. Його корінь є добрими ліками. Он як кивнув кубанець! хоч, здається, не дуже, повірив у ту побрехеньку. Трохи соромлячись, він натякнув, що можна задобрити і його напарника, якщо в нас знайдеться трохи якогось харчу, бо їх тут геть заморили голодом. Дійшло вже до того, що, ви самі бачите, качок стріляємо, хоч не годиться на кордоні стріляти з нічев'я. Тіна дістала зі своєї шальки дві хлібини і одну рибу, себто дала їм два коржі і оселедця. І кубанець показав нам, як іти далі, отак на ті верби, а там буде межа, яка й приведе нас до села. Вони мерщій подалися до вільшаника наминати коржі й оселедця, а ми пішли понад озером шукати. Межову стежину, Яка справді Ще до смерку привела нас У Шидлівці, Що лежали уздовж збруча. бруча. Там тої річечки заєць перескочить, А скільки про неї я наслухався, Скільки думок передумав, І ось вона, Тасьма холодної води, Що розітнула в країну І стала кордоном. Та ми, не оглядаючись, вийшли на царину і побачили хату під червоною бляхою де біля воріт як і попереджав нас отець Тимофій стояв гурт червоноармійців і навіть на перелазі сиділо двоє з рушницями а побачивши що ми намірилися зайти на подвір'я вони чемно розступилися в різні боки і ми безпечно пішли прямо до хати постукали в двері та ніхто не відгукнувся ніби там було порожньо. Ми вступили до сіней і ще раз постукали, а тоді вже зайшли до хати і побачили на ліжку під грубою підстаркуватого сивого чоловіка. Цей був Нечипір Петриченко, який через тяжку недугу давно впав на ноги, великий статурою і широкою кості. Він мав довге волосся і сиву аж білу бороду. Видно, не так літа, як лежання зробили з нього діда. «Ми до вас від отця Тимофія з Дунаївців», – сказав я, привітавшись. Нечипір Петреченко кивнув, але нічого не став розпитувати. «Я сам пояснив, що ми йдемо з дитиною на той бік до лікаря». Він показав очима на лаву, мовляв, сідайте, і я вже подумав, що йому потягло й мову. Проте він таки обізвався, «Маруся скоро прийде», – сказав він, і втупився в стелю. З таким виразом обличчя, ніби його вже ніщо не цікавило в цьому світі, і не тому, що все було байдуже. А через те, що він знав усе наперед, як воно є і як буде, ми розмістилися на широкій лаві під стіною. Ярко завовтузився і стиха захлипав, набридло йому ціпеніти зігнутим у своїй шанці. Тіна взяла його, щоб тут таки на ослоні переповити, але не Чіп Петриченко показав рукою на двері до кухні, де топилася лежанка. «Тіна вийшла туди з дитиною, а я зостався наодинці з цим мовчазним чоловіком, біля якого і сам мусив мовчати». Але й сидіти пнем було ніякого, через те я зрадів, коли до хати нарешті зайшла метка привітна з лиця молодиця, і ще з порога сказала, що її вже попередили про наш прихід. Неважко було здогадатися, хто її сповістив, бо Маруся тримала в руці забитого крижня. Попросили обпатрати, але видно було, що вона рада приходькам, хоча і не мала чим їх приймати. Є лише кисле молоко. Щоправда, коли ми виклали ще два коржі оселедця, Маруся швиденько зварила бульбу в шпайках, і ми сподобилися на добру вечерю. Нечипір Петриченко звівся в ліжку, підмостив під спину подушку і попросив собі риб'ячу голову, причому захрумкав нею так смашно, що і мені той оселедець видався за невід'яку лакомину. Потім нечипір дістав з-під подушки рушничка і, втершись гарненько, раптом заговорив, якби я годен був ходити, то теж пішов би до того доктора та вже й не вертався б. «А то, – сказала Маруся, – сам лежиш, і мене тут тримаєш на прив'язі. Пів великої України перевела на той бік, а сама мушу москалям качки скупти». Вона сердито кинула крижню в казан, облила його окропом і заходилася патрати. «Найби вони тебе менше скубли!» — вколов її Петриченко. «О, починається!» — незлостиво огризнулася Маруся. «Цілий день мовчить, а тоді починає. Хіба то я їх сюди накликала, та мусиш як ці годити, коли вже стала перевідницею?» Вона до скубла качку, і вийшла з нею на двір, а повернулася з оберемком соломи, яку розстелила в кутку на долівці і сказала, що тут спатиме пан, мама з дитиною переночують на теплій лежанці. Сама ж вона полізе на піч, Маруся казала, на п'єцу. Та й так перележимо, бо вона розбудить нас уночі. Я й справді не переспав, а тільки перележав на тій солом'яній постелі, бо який... Міг бути сон, коли наближалася вирішальна хвилина. Пан, чи пропав, чи не виведена нас бідова Маруся прямо на тих, що полюють тут, не лише на диких качок? Крім того, мені бракувало під боком моєї солодкої пташки, з якою я вже звик засинати, і не було для мене більшого щастя, ніж відчувати її біля себе, куйовдити не волосся доти, поки вона не засне. Тіна любила саме так засинати, і я був певен, що зараз їй теж не спиться, що вона дивиться в ніч, углядається в темряву завтрашнього дня, та хіба ж тільки завтрашнього. Могильна тиша стояла в хаті Петриченків, ота та спресована, здавлена тиша, яка тисне тобі на скроні, муріє в тім'я і відганяє сон дужче за будь-який гомін. Та ось серед ночі я раптом почув приглушений голос, що линув згорі. «Чого, непокоїться твій дух, чоловіче, сміливо йди через воду «І не озирайся, бо і тут, і там є земля твоя». То говорив Петриченко, який, виявляється, теж не спав. Я не знав, що йому відповісти, і не віддав, чи потрібна йому та моя відповідь, але трохи помовчавши, все-таки відказав. «Земля наша, а край чужий. До того ж, я бачу, тут багато червоних стережуть перехід. «Є серед них і сказав Петриченко. «Покажи тільки гроші чи харч. Якщо вже Маруся береться до діла, то знаєш, що робить. Спіть». Тиха нічна розмова завжди заспокоює, і я таки задрімав у півока. «Та відразу ж почув, пора!» – наді мною стояла Маруся. Не запалюючи світла на упомацки, ми швидко зібралися, прощаючись із Нечіпором Петриченком, я поклав на стіл стосик совєтських грошей. Потім вийшли у прохолодну ніч. Ступаючи вслід за Марусею, я лише, Тепер розглядів на ній рибальські гумові чоботи, халяви яких ховалися далеко під її спідницею. Ми ще не встигли роззирнутися, як уже опинилися на крутому схилі берега і майже скотилися прямо до річки. Та не до річки, а просто в руки вартовому привела нас бісова молодиця. Це миття – «Твої знайомі», – тихо сказала вона, – «приймай». «А, це ті, що до доктора йдуть», – зрадів Вартовий, і я впізнав у ньому кубанця. «Я теж із вами пішов би, але поляки таких, як я, виловлюють і повертають назад, а тут нас розстрілюють». Я дав кубанцеві хлібину, шмат сала трохи грошей, Проте, з його понурого вигляду, було видно, що він більше ждав волі, ніж хліба. Далі верховодила Маруся. Вона сказала, щоб я передав їй дитину, розувся, зняв штани, взяв на плечі свою жінку і брів нога в ногу за нею, Марусею, якщо не хочу пірнути до пояса. Тіна почала відмовлятися. Таку глибину вона і сама перебреде, але Маруся на неї так цитькнула, що моя пташка притихла і з подивом дивилася, як наша перевідниця, тримаючи однією рукою ярка, другою задирала на собі спідницю, підтикувала її так, що видно було краї високих халяв, які сягали сідниць, ну, та менше з тим рушили». Я взяв тіну на плечі, як носять малих дітей, притримуючи її попідсрачину, і пішов у слід за Марусею. Вода була така холоднюча, що кольки шпигали аж до кісток, але, слава Богу, глибина діставала мені трохи вище колін, тому за кільканадцять секунд ми вже ступили на протилежний берег. Це була така хвилююча мить, що я, замість того, аби вдягатися, озирнувся і помахав рукою кубанцеві. Він також нам помахав, чи то на прощання, чи, може, вітав із волею. Завівши нас до найближчої хати по той бік збруча, Маруся, нічого не пояснюючи, заспаному господареві, швиденько попрощалася і майже побігла назад, бо вже розведнялося. Ну, от і все. Тепер можна було радіти, що так легко вискочили з більшовицького раю, але сказати по правді чогось не раділося. Ще не вляглася тривога від перескоку з бруча. А наш новий благодійник, замість того, щоб обігріти прибульців та заспокоїти, дивився на нас з такою підозрою, що мені вже майнула холодна думка, чи не гукне він зараз отих людоловів, що повертають до раю утеклих. Я поклав на стіл чотири купюри по п'ять тисяч польських марок. Та він знов подивився на мене спідлоба, якось так недобре всміхнувся і сказав, що. Ті гроші вже ніц не вартують, за них і хлібини не купиш, та де хліби ламаного сірника тобі не дадуть за двадцять тисяч марок. Це ж не австрійські корони. Отож не варто тут довго затримуватися, сказав наш благодійник, бо ще чого доброго підоспіє прикордонна сторожа та сприйме нас за совєтських шпигунів. І він, спасибі на тому, пояснив нам, як іти на прибіжну де вже не так звертають увагу на незнайомців, там буде значно безпечніше, а звідти язик доведе до копиченців. І там уже сміливо треба заявитися в староство чи відразу в поліцію, яка відправить нас до еміграційного дому в Тернопіль. Дякуємо, пане, заставайтеся здоров'я, а ми пішли далі. І ось тут... Мені було б дуже прикро розповідати про наші ходіння по той бічним селами, начебто й українськими, але такими чужими, що не хочеться про це говорити. Скажу лише, що люди там були не такі, як у нас. Вони хоч розмовляли нашою мовою, та не було в них тієї доброти і щирого милосердя, що є в наших людях. Це. Особливо впадало в око. Після багатоденної подорожі до кордону, де скрізь у кожній хаті, зустрічали нас із дитятком як божих посланників. Завжди пускали переночувати. Хати не перележите, казали господарі. Вони часом самі лягали на долівці, а нас клали до ліжка. Ви ж, мабуть, голодні, питали найперше, і садили вечеряти, гріли воду, щоб скупати дитину і дати вмитися нам. А тут? Ні. У цьому вільному світі всі чомусь дивилися на нас з-підлоба, як на докучливих старців, і не раз зачиняли двері перед нашим носом, або, перш ніж відмовити, перешіптувалися сімейно. Та де? Та то все не так. Та може то якісь... Цигани, що нам ще й дитину підкинуть, або шахраї, або шпекулянти, шлях би їх трафив. І ось тоді нам уперше довелося переповити ярка на польовій дорозі, а передрімати пощастило у стодолі одного добродія, якому я віддав усю решту справді знецінених, як виявилося, польських марок. Він цей добрий дядечко навіть заніс нам у клуню старого кожуха, щоб мама з дитятком не змерзли. А коли я гречно подякувавши сказав, що якби не він, то нам довелося б ночувати просто неба, дядечко просто душно підтакнув: "Та певно, певно, так воно є. У наших людей християнство тільки на язиці", після чого пішов до хати і приніс нам ще скориночку хліба та дві варені бараболі, щоб у мами молочко не втекло. Те саме спіткало нас і в копичинцях, де ми проти ночі, як старці, ходили від хати до хати, чи не вперше в житті я зазнав такого приниження, і вже втратили всяку надію, аж тут з одного двору вийшла ставна жінка, зодягнута в чорне, і сама запросила нас до себе переночувати. Ми переступили по рігії хати, як ведеться, звели очі вгору на покуть до образів, щоб перехреститися і подякувати цьому дому за прихисток. Але ніде не побачили ікони. Помітивши нашу розгубленість, господиня сказала, «Ви зайшли до жидівської хати, а в нас немає ікон». Бога треба носити в серці, інакше його можуть украсти. Я відразу згадав пророкування Євдосі та суворий припис лицарів ордену руки святого Йоанна не ночувати під жидівською стріхою. Якщо не гребуєте, то давайте мені дитину, ніби вгадуючи мої думки, мовила вона, а самі роздягайтеся, мене звуть Євою. — Чим же ми вам віддячимо, пані Єво? — спитав я вже, звиклий до того, що в цьому краї добрість коштує грошей. — Відробити. Маю для вас серйозну роботу. Роботу здивувався я, але якщо це ненадовго, ми, пані Єво, в дорозі, бачу, я також із народу гнаного, «Тому й співчуваю вам, а ще більше о цьому дитяті!» – вона взяла на руки Ярка. «Роботи тут на хвилинку. Попрошу вас зарубати курку, бо нам це забороняє віра, якщо не боїтесь, звичайно». «Та нічого ж! Тут я не стримав усмішки. Якби ви, пані Єво, знали, скількох курей зарубала ця рученька, то навряд чи пустили б мене до хати». Але все гаразд, пані Єво. Молода курочка скоро вкипить, ви тим часом скупаєте і погодуєте нашу дитину, і туга у ваших очах більше за всякі слова розповість про те невимовне горе, що спіткало вас у чужому краї. Адже ви, пані Єво, теж мали дитину і доброго мужа, та забрала їх, моровиця від вас назавжди. Вей змір, Боже мій! «Навіщо ти залишив цю жінку саму в цілому світі? І як же, якими шляхами вона тепер повернеться до свого Єрусалиму? Ніяк, ніяк не повернеться, бо ті шляхи сплетено в Божий бич, що виляскує над розсіяним плем'ям. Та за вечерею пані Єва наливає нам темної, і густої, мов кров, вишнівки такої солодкої, аж злипаються губи. І каже, що вона теж пробуває не у своєму домі. Це тільки її тимчасове житло, випадкове пристановище вигнанниці. Тож випиймо за те, щоб кожен із нас повернувся до свого Єрусалиму. Отак, каже пані Єва, і підкладає нам до золотистої юшки найкращі шматки молодої курки, принесеної в жертву для блукачів-банітів, котрі навіть коли повернуться до свого рідного краю. А ще, яка могла бути радість одволі, за якою чорною тінню стояла розлука? Ми намагалися... Про це не думати і не говорити, наче прощальна хвилина була десь далеко-далеко. Та вона заскочила нас зненацька. Коли Тіна зайшла з дитиною до похмурого приміщення поліційної управи, ми ще й гадки не мали, що це може статися так раптово Я ждав її на дворі поодалік, хвилюючись, щоб нас не арештували за самовільний перехід кордону І покладав надію на те, що моя пташка щебече польською мовою Може, саме тим вона і вчарувала поліцаю Бо я докурював тільки третю цигарку як тіна вже вийшла на вулицю в супроводі веселого жовніра і махнула мені рукою все гаразд, підходь сміливо. Виявилося, що нам уже виписали документ на право безкоштовного проїзду до Тернополя, де ми мусили звернутися до еміграційного дому. Жовнір завів нас до залізничної станції і до відзення. Відійшовши вже далеченько, він раптом обернувся і гукнув "Потяг Бензі за двадцяті мінут!» Він пішов собі далі, а ми так і застигли на пероні, поволі всотуючи в себе чужі слова страшні і безглузді. Адже далі Тіна мала їхати вже без мене, тільки з Ярком, і невідомо було, чи ми ще колись побачимося». Один шанс із тисячі випадав на таке ефемерне диво, а може й менше. Не знаю, не знаю, не знаю, чи взагалі випадає карта на таке неймовірне щастя. Та зараз я приголомшено дивився на тіну. Що він сказав, що він зморозив цей шапилявий жовнір? Двадєстя хвилин. Це скільки? Двісті? Дві тисячі? і Тіна повторила ті страшні і безглузді слова. «Потяг буде через двадцять хвилин!» Поволі, дуже поволі доходив до мене їх зміст. В'язкий туман застилав зір, але в тому тумані я виразно, дуже виразно. Бачив її сполотніли обличчя, бачив сірі розчахнуті очі і побілілі густа. Ти теж можеш їхати з нами, сказала Тіна. Прости, тоді все. Вона спробувала посміхнутися, але не вийшло. Не все, хтось чужий, промовляв моїм хрипким, неприємним голосом. Якщо виживу я, знайду тебе, дай мені рік-два. Добре, сказала вона. Ти виживеш, ти зможеш, ти сильний. Я тебе ждатиму. Тіно, не муч себе, ти все зробив правильно. Тільки іноді згадуй мене, обіцяєш? Щось тут не так, Тіно, я уявляв це інакше. Усе буде добре. Ти за нас не хвилюйся, я не піду з дитиною до табору. В Тернополі влаштуюся на роботу і винайму житло. А якщо доля пожене мене далі, то скрізь лишатиму звістку для тебе на головній пошті. Так, звичайно, промимрив я. Давай домовимось, на яке ім'я писати, підказала тіна, щоб ти зробив документ. Ім'я? Та яке ж? Я розгубився зовсім. Може, чорний? Крук? Богдан крук так і польською мовою буде. Не забудеш? Почувся протяжний гудок і раптово, немов із за рогу, виповз потяг, шмихаючи парою, він сунув прямо на нас, заскриготав, зашипів, ковтаючи наші голоси і зупинився. Ми підійшли до вагона де із сінець виглядав кондуктор із закрученими вгору австрійськими вусами. Тіна дала йому проїзний папірець. Він подивився і сказав, що потяг стоятиме дві хвилини. І я, знетямлений, не відуючи, що роблю, подав йому дитину. Він узяв її так само машинально, як брав у пасажирів квитки. І лише тоді здивовано глянув на мене, коли зрозумів, що я до вагона не сідаю. Я взяв... Кінене обличчя в своїй долоні і вбирав, голубив його очима. Потім, що було потім, знов зачмихав за скриготав потяг, я відірвав мою пташку від себе і підсадив її до вагона, так ніби вийняв із грудей своє серце і подав його кондукторові, і почав провалюватися в безодню. Потяг рушив, набираючи ходу, повз мене пропливали вагони, а мені вважалося, що то я провалююся в безодню, провалююся і не можу закричати. Мені так здавило горло, що я ледве виштовхнув одним однісіньке слово. Прощай! Раздел 3. В ноябре месяце бандитизм в Чигиринском, Черкасском и Звеньгородском уездах ощутимо пошел на убыль. Отряды окончательно распылились на мелкие шайки. Отдельные бандиты, попадая в наши ловушки, уничтожались. Некоторые сами сдавались поодиночке. С прибытием кауфполка незаможников. Обстановка на Чагиринском участке заметно улучшилась. Полк раскинул свои отряды почти по всему уезду. В начале ноября появилась новая, неизвестная нам банда, которая ночевала в селе Бирки в 15 верстах от Каменки. 3 ноября банда находилась на станции Фундуклеевка, куда срочно выехал Каменский Чон с частями Кавполка. Оказалось, что бандиты разоружили нескольких красноармейцев. В конце концов, под строжайшим секретом нам удалось выяснить, что эта банда фиктивная, состоящая из красных, и действует под таким видом исключительно для вылавливания бандитов. Переданные сведения, взяты от Нач уезд участка ГПУ товарища Лихачева лично, под стражайшим секретом и огласки не подлежат. В то же время на Звенигородском уезд-участке произошел из рядовон выходящий случай, не подлежащий разглашению в наших отчетных документах, ибо является исключительно компетенцией органов ГПУ. Единственное, что следует констатировать из вышеупомянутого, так это присутствие на этом участке банды «Черного ворона» численностью около двадцати кавалеристов. Есть данные, что и сам атаман вовсе не убит, как было засвидетельствовано ранее, а по-прежнему скрывается в возлюбленных местах — Лебединском и Шпалянском лесах, причем с измененной внешностью — уже имеется план поимки этой банды. Нач штаба Чон Кременчукской губернии Глазунов, начальник оперативного строевого отделения Семенов, сподлинным верно делопроизводитель Питбес. Зизвиту штабу Чон Кременчукской губернии за листопад месяц 1922 года. Коли отаман Надовго відлучається від загону, деяких козаків також тягне у мандри. Так велося завжди, а що вже казати про нинішню осінь, хіба повернеться язик комусь дорікнути за нестерпнув тому і бажання вийти з лісу. Цього разу в Лебединському гніздовищі чорний ворон застав усього лише дванадцять козаків. Він здогадувався, що десь воно так і станеться, але казав собі, хай, хай усе йде своєю чергою без принуки. Фортуна сама відбере тих, на кого зможеш покластися в найчорнішу годину. Хай зостанеться жменька за те певних людей, які не вистрілять тобі в спину, не побіжать у рятувати свою шкуру ціною твоєї голови. А дванадцять залишенців на зиму – це сила. Вовку лака, біжу, ще один момот, Захарко, ходя, а куди йому, бідному, мандрувати, В'юн, козуб та ще п'ятеро бурлаків, Котрі вже не бачили життя поза лісом. Решта хлопців розійшлися хто куди, Той на амнестію, той світ за очі Ще хтось передчасно пішов на зимову квартиру, обіцяючи навесно вернутися. А от із Швайкою вийшла прикра історія. Нікого не попередивши, він нишком утік, можна сказати, дезертирував та ще й поцупив у Козуба його кольта разом з папушею Кременчуцької махорки восьмого номера. Добре, що козуб вчасно спохопився, вони з кулакою догнали швайку в мокрій балці біля кринички, коли той самий сів перевзутися. Це ж треба, утікав на коні, а щось замуляло йому у правому чоботі, вирішив перемотати онучу. Не спам'ятався, як хлопці уже нависли над його головою». Тебе взули б і чекісти, сказав Вовкулака. Причому тут чекісти, я до бика їду. Бик в атах з кримінальним ухилом, який діяв в околицях Холодного Яру. Наїжджачився швайка, але відразу притих, бо Вовкулака оголив шаблю. Це бик тебе навчив красти? спитав козуб. Подумаєш, Пухкалку позичив, пхикнув швайка. «Забери її, як вона тобі така люба!» Він поліз рукою під полу по кольта, але вовкулака його випередив. Доганяв швайку не для того, щоб перевиховати. До того ж, він помітив в очах утікача той недобрий полиск, який не давав часу на роздуми. Вовкулака кулака не щувся, як його шабля із хрускотом розколола голову дезертира. «Такій легкій смерті можна тільки позаздрити», – сказав він. Сплигнув з коня і забрав у мертвого швайки кольта, папушу Кременчуцької махорки, штайра і дві кукурудзи. Потім підійшов до кринички, набрав у коряк води і попросив козуба злити йому на руки. «Може, зариємо?» – спитав козуб. «Ні», – відповів вовкулака, – «таких ховають голодні лиси». «Я знав, кому доручити загін», – сказав чорний ворон, вислухавши вовкулаку. Той, було видно, чув за собою провину, що багато козаків розійшлося, і ворон його заспокоїв. «Ти все зробив правильно!» Він упіймав себе на тому, що повторює не свої слова. Зовсім недавно його так само втішала Тіна. «Ти все зробив правильно!» Та чи не були ті слова всього лиш розрадою?» Від похвали вовкулака трохи одм'як і вищерив до ворона свою найтеплішу усмішку. «А тебе, отамане, без бородини впізнати, і поки чутка пішла, що ти вже на тому світі, то, може, хай так і буде?» «Про мене. Поки відросте борода, нехай так і буде. А ти як?» – обережно спитав вовкулака. «Погано. А це ж чого?» За весь час відрубав лише одну голову, та й то курці. Курці здивувався вовкулака, – отій що не яйця. Тії-тій. Ти хочеш зрадника зарубав, а я птицю невинну. І ми тут знудилися без роботи. Може тому дехто й пішов. Баба з воза, сказав ворон, пішов той пішов. Зима. Зате й комуна про нас трохи забула. Ось і їхня газетка пише, що нам каюк. Це ж добре? А що тут доброго? Треба, щоб духу нашого боялися. Воно-то так, але якщо їм таке приверзлося, теж непогано». Ворон здогадався, що вовкулака надумав якусь непросту руханину. Через те підходив до неї обережно і здалеку. Зрештою він дістав із пазухи в четверо складену окружну газетку «Червоний жовтень», розгорнув її і, подаючи воронові, показав на першу сторінку. Справа бандита Туза Відомий своїми кривавими звірствами. Бандитський отаман Туз 9 листопада постане перед Радянським судом. Цей суд мав відбутися в Черкасах, але на прохання трудящих Звенигородщини надзвичайна сесія ДПУ перенесла засідання до міста Звенигородки, оскільки саме в цьому повіті найбільше розгулював туз. Разом із батьком-отаманом на лаву підсудних сядуть два його посіпаки Босий із Журженець та Гараської з села Гаджалівка. Згадаємо... Дещо з біографії бандита Туза. Він походить із села Журженці з Венегородського повіту. Йому 26 років. Закінчив сільськогосподарську школу в Умані, під час імперіалістичної війни служив у царській армії, закінчив школу прапорщиків, вислужився перед царем до поручника. Називає себе самостійником, воював проти робітничо-селянської червоної армії у Петлюрівському війську, а після краху жовто-блакитників продовжив кривавий шлях у бандах Цвітковського Гризла, Дерещука поки не організував свою шайку, постійно займався терором органів радянської влади, вбивав активістів та партійних працівників, грабував цукроварні, нищив народне добро, палив Волви конкоми, комнезами й сільради, наводив жах на мирне населення. Не вистачить тут місця, щоб перелічити всі його злодіяння і невинні жертви, серед яких і командир полку, і начальник повітової міліції, і начальник карного розшуку, і ще дуже багато відповідальних працівників, червоноармійців та мирних громадян. Банда Туза робила… Нальоти на містечко Лисянку, на Почапинці, Верщаки, Майданівку, Хлипнівку, Ганжеліївку та багато інших сіл, жителі яких тепер можуть прийти на цей суд і на власні очі побачити, як закінчується безславний шлях ворогів радянської влади. А він цей шлях уже привів до загибелі грезла Цвітковського загороднього чорного ворона, «Назавжди зайшов місяць лісових вовків. Все вище здіймається сонце жовтня на ясному небі революції». Каленик груша. «Стривай!» – ворон відірвав клапоть червоного жовтня і заходився скручувати цигарку. Але ж отамана туза вбито ще позаторік». Еге, у кулака, під Хлипнівським лісом. Але то був Степан Туз, а це інший. Теж із Журженець? У тому селі, що не чоловік, то і Туз. Це справжня фамилія. Так як у Мурзенцях кожен другий момот, так у Журженцях Туз. А ти не дуже високо на Навпростець спитав ворон. Здогадуючись, до чого хилить вовкулака, там буде неабияка охорона і робота випадає серед білого дня на очах у стількох людей. Отож, і добре, що комуна про нас забула. Можна серед білого дня таке зробити, що нікому й не снилося. Там буде стільки метушні, що про таких дорогих гостей, як ми, ніхто й гадки не матиме. От лицедій, ворон видихнув хмару диму. Ти не можеш без публіки. Тобі місце в театрі, Прапор руки і на сцену. Може, і так погодився вовкулака. Але ти, пане отамане, забув, що ця вистава буде у Звенигородці, а мені туди не можна. По-перше, я це містечко і сам обминаю, а по-друге, вдень мене там упізнають. Дурниці! «Щоб такий лицедій та не перекинувся в якогось чорта, не вірю. Я он сам і в жебрака виряжався, і в і в комісара, пикав тебе, звичайно, ще та. Але якщо не розтуляти рота там, де не треба, то можна замаскуватися. Ну-ну, не гнівуйся, вовкулако, я ж, бо куди ж це воно годиться?» Замислив таку штуку, а сам у кущі ні, братику, так не вийде. Тепер сам бере в руки розвідку і доводь діло до кінця. Вивідайте все до дрібнички, бо це така п'єса, де навіть мітла стріляє. Яка мітла, не зрозумів вовкулака. Та, на якій відьми літають, моргнув йому Ворон. Ще не привезли з Черкас бандитів, а до народного дому напхалося стільки людей, що трохи не повідтоптували одне одному ноги. Чимало роззяв стовпилося біля входу, бо всередині вже ні пройти, ні сісти. Зате тут, на дворі, вони першими побачать арештантів, побачать, на чому їх привезуть, у кайданах чи зв'язаними». Зібрався тут люд, містечковий. Було чимало й селян, переважно дядьки в сірих свитках, яким усе треба знати. Прийшли і жінки, видно, що з дальніх сіл та околиць, бо, не знаючи одна одної, не збиралися гуртами погомоніти, а стояли по одній, по двоє, боязко поглядаючи на дорогу. Окремо чипіла на косторі. Старенька, зігнута трохи не до землі, бабуся, яка пришкандивала сюди з останніх сил і теж виглядала арештантів, може, серед них був хтось із її онуків». «Проход, а слабаніть проход!» – метушилося біля входу четверо міліціонерів, розпихаючи спритників, котрі хитрувалися не прогавити того, що буде на дворі, а потім пропхатися всередину. «Кому сказано? А ви, бабушка, станьте в сторонку, бо вас тут задавлять!» Аж ось почувся гуркіт моторів. «Їдуть!» І до народного дому підкотила чорна легкова машина, а за нею, підстрибуючи на бруківці, причмихала вантажівка. У кузові сиділи конвоїри, а гайдамаків не видно було за бортами. Вони лежали зв'язані на твердому днищі. Із чорного легковика вилізло троє, зодягнуті у родозелене сукно, у високі важкі картузи, по боках теліпалися планшети. Вони одразу пішли до парадних дверей, поблискуючи гладенькими, ніби напрасованими халявами, дивилися прямо перед собою, мов нікого не бачачи, хоч насправді бачили все. Перший гніс попереду себе таке величезне черево, наче наївся молодої люцерни і здувся. Це був заступник начальника Черкаського повітового відділення ГПУ товариш Вольський. За ним дебуляв уповноважений Кандигін, корчуватий чоловік на тоненьких ніжках. Третій із кущиком вусиків під носом ішов позаду й усміхався сам до себе. На відміну від дутешнього люду, всі черкаси знали, що означає посмішка голови окружного суду «Голубчика». Коли трійка щезла у проймі парадного входу, шість озброєних конвоїрів висипало з вантажівки, і навіть зігнута бабуся помітила, що один із них був сліпий. Китаєць откинув задній борт кузова і закричав А Арештанти зі зв'язаними руками важко поволі спинались на ноги і зістрибували на землю. Були це вже видно не раз катовані хлопці, обдерті, худющі, зарослі. Лише на одному був теплий Френч, але такий брудний і заношений, що не розпізнати якої він армії, швидше за все Петлюрівський – того і не здерли, щоб усі бачили речовий доказ. Невільник мав щось таке у поставі, в рухах, погляді, Чого не назвеш інакше, як вродженою гордовитістю. Ніби соромлячись пут на руках, Він з легкою досадою повів очима по натовпу І ледь помітно кивнув головою, Чи то на знак привітання, чи вибачився за те, Що прийшов сюди в такому Незавидному вигляді ніхто вже не сумнівався, що це був отаман Туз. Він і до входу в народний дім без вагань пішов першим. За ним рушили його побратими Гарасько і Босий, поглядаючи в натовп, Чи нема тут когось із рідних, щоб хоч очима попрощатись в останнє? Отаман Туз сів посередині лави що стояла ближче до сцени так, щоб підсудних було видно і трійці, і глядачам. По праву руку від нього опустився Гарасько по ліву босий, а по обидва боки від арештантів виструнчилися два конвоїри, опустивши рушниці кольбами на підлогу. Двоє конвойників стали біля дверей, щоб стежити не лише за підсудними, але й за всією залою. Порядок на дворі стерегла міліція і двоє військових. Один із них був сліпий китаєць. На сцені за столом розсілися Вольський, Кандигін та Голубчик, який і далі сам собі посміхався в кущик вусів. Напхом напхана зала, сопіла, кашляла, сичала, зітхала, бо публіка тут зібралася... Таки різномаста, від тонкосльозих жінок до черствого чоловіцтва, від співчутливих селян до розлючених активістів, від поміркованих службовців до оскаженілих партійців, були тут совітські керівники, військові начальники, поважні гості із сусідніх повітів, як, от приміром, матусівський волосний воєнком Семенов, котрий мав дозвіл на табельний наган номер 44956 та право на дармове користування селянськими підводами в рахунок податку. він сидів у третьому ряду серед почесних гостей Щоправда, сидів з краю ближче до виходу і, схоже, нудьгував, коли Вольський розводився про нещадну боротьбу у совєтської влади з бандитизмом. Та ось настала черга отамана відповідати на запитання суду. Туз говорив рівним приглушеним голосом, але так, що його чули всі. Говорив просто, не викручувався і не приховував своєї ненависти до комуни. Не наче розповідав про боротьбу з ворогом не суду, а хлопцям, які сиділи біля нього на лаві. Отаман сказав, що ні за чим не шкодує, крім одного, йому жаль своїх рідних, котрих через нього переслідуватиме окупаційна влада. Стала бить, ви не а сознательно боролись. Против власті, спитав Вольський. А хіба ще як можна, здивувався туз? Ідійно боролись. А як же? Я боролся за самостійну Україну і за свій народ. За цей народ, що сидить в залі, спитав голубчик, показуючи рукою на публіку. А ви у нього спросили, у цього народу? «Нужна лі йому ваша защита?» «Я згоден, що є багацько людей, які не здатні і думати про кращу долю», – відповів отаман. «Тому я кладу своє життя за ідею». «Ви до сих пор вважаєте себе тузом?» – захихикав голубчик, заохочуючи залу до сміху. Проте вслід йому риготнув лише білобрисий молодик, котрий швиденько щось нотував до рудого шитка. Мабуть, це і був кореспондент, якщо не редактор, а газети «Червоний жовтень», «Каленик Груша». «Так», – сказав атаман, – «я вважаю себе тузом, бо так воно є насправді це моє прізвище». Ну, ви согласні? Що всім бандитам і тузам наступил конец, ані, як побиті собаки, пришли к нам з розкаєнієм і повінної. Ні, мене живим схопили, тому що я в чаді в у хаті, яка горіла, інакше я досі вбивав би таких, як ви. На хвилю запала така тиша, що Матусівський воєнком Сім'онов почув, як щось булькнуло у черві Вольського. Воєнком розтулив кулак, у якому тримав годинника за п'ять хвилин друга. «Канчайте эту Петлюровську агітацію», – нахилився Кандигін до Вольського. І той поставив останнє запитання. «Ви признаєте себя виновным?» «Перед комуною так». — сказав Туз. — Мало я її бив. Перед Україною — ні. А перед народом народ сам колись скаже, хто я був і де дівся. — Так спросіть, — зірвався на крик вольський, — спросіть у нього сейчас. час. Вот же он перед вами, народ-та. Він повів очима по залі, де серед публіки мали бути вже підготовлені громадські обвинувачі. Саме момент надати їм слово. В цей час до зали зайшов сліпий китаєць і приєднався до конвоїрів, що стояли біля дверей. «Я, я йому, відповім гаспедові, почувся ображений жіночий голос. Від задніх рядів, опираючись на костур, наперед пошкотильгала зігнута в три погибелі бабуся. Та, незважаючи на старечі літа, була ще бідова. Недовго думаючи, вона вихопилася боковими східцями аж на сцену, низько вклонилася суддям, а коли розігнулася, публіка ахнула. Стара випросталася на повен зріст, тримаючи в обох руках по німецькій бомбі, які вибухали навіть від легкого удару. Тим часом Зірвався зі свого крайнього місця і матусівський воєнком Сіменов, який вихопив гранату і Наган. Усі подумали, що він зараз застрелить скажену бабу ягу. Але воєнком спрямував Наган на конвойників, котрі стояли біля лави підсудних. Якийсь легкий на ногу парубійко, що досі вдавав із себе невинне ягня, кинувся їх роззброювати. Біжу! закричав він, а ти біжи. Та ще один гарячий хлопчина з червоним бантом на лацкані піджака, схожий на КСМівця, знав, що робити і без команди біжу, погрожуючи кольтом козуб підскочив до охоронців, що стерегли вхідні двері, і тут стався казус, якого козаки раніше не мітили. Коли козуб відбирав рушницю в одного з конвойників, сліпий раптом накинувся на другого червінця, якби китаєць не закричав з пересердя «Ось тобі сюди! козу і не впізнав би у ньому свого, адже ходя прийшов сюди в жіночому вбранні, насунувши хустку на сліпи, а тепер був у червоноарамійському виряді і в кашкеті, під яким заховав кіску. Можна було замилуватися цим китайським шаманом, якби не стара відьма, що стояла на сцені. Вона тримала в руках по бомбі і шкірила до всіх і класту пащеку. «Нам немає коли з вами розбалакувати!» – зриваючи з голови хустку, сказав уже своїм голосом вовкулака. «Через те наш суд буде коротким!» – повернувся він до заціпенілих Вольського, Кандигіна і Голубчука. «Може ви цей суд також визнаєте бандитським, але правда на нашому боці. Не ми прийшли на вашу землю грабувати, убивати і гвалтувати, а ви...» «Тому іменем Української Народної Республіки я засуджую вас до страти!» Голубчик зненацька зареготав. Істерику найлегше вгомувати пострілом, тому ворон послав першу кулю в Голубчика. Той, різко тріпнувши головою, відкинувся на спинку стільця – з роззявленим ротом Ще дві кулі ворон загнав у голови Вольського і Кандигіна Бахнули револьвери козуба, Баході і Біжу Довелося приспати конвойників Які ось ось могли прийти до тями На такі гучні залпи Відгукнулися Силюки Які переминалися З ноги на ногу на дворі Захарко Момот В'юн Сутяга з двома бурлаками, ще двоє з них стерегли коней за містом на руїнах колишньої панської економії, а одноокий карпусь залишився в лісі на хазяйстві. Навіки приборкали міліціонерів, хоч може то були і непогані хлопці. Сутяга навіть устиг із ними перекурити та розпитати, як і йому записатися у міліціонери. Тепер Отбісова кров вивільнив чотири вакансії у Звенгородській міліції. Змушені були перекінчити й водія легкової машини, який повівся ганебно. Завівши двигун, хотів було сам один накивати колесами, покинувши товаріщий у біді. Зате пожаліли шофера вантажівки. Цей одразу підняв руки вгору. «Хлопці, я не воєнний! Вони мене примусово мобілізували!» Коли ворон, наказавши глядачам не виходити із судової зали, бо інакше сюди влетить бомба, вискочив з козаками на двір, до них приєдналися Туз, Гарасько і Босий. Тут їм уже не було роботи. Всі гаволови розбіглися, а хто був при ісполненні, тепер лежали покотом перед народним домом. Пощастило тільки свіпому китайцеві, якого ходя ще раніше заманив через чорний хід у якусь комірчину і порадив не показувати звідти носа, бо інакше капець. «Зараз тут усіх перекандичить», – попередив його ходя, смакуючи рідною мовою, роздягнувши землячка, та вбравшись у його форму, він, про всяк випадок, ще й зачинив комору на клямку, яка висіла на дверях без замка. Тепер ходя може й випустив би сіромаху, та не знав, чи так йому буде краще. А тут ще й отаман скомандував негайно сідати на вантажівку. Козаки, розв'язавши руки тузові, босому та гараську, підсадили їх охлялих на кузов і самі повискакували так жваво, наче щодня їздили на роботу машиною. Ворон з цікавістю приглядався до червоноармійця Ході. «Як тобі це вдалося?» – спитав він. Ходя вистромив язика і поторкав його пальцем. Мовляв, для такого перевдягання треба знати китайську. Вовкулака тим часом щось... Полагодив каменюкою всередині легковика, потім розсівся в кабіні вантажівки. Паняй, поки вітер в спину, весело кинув до водія, радіючи, що хлопці його не прикінчили. Вони виїхали за місто і зупинилися. На польовій дорозі недалеко від економії водія відпустили, а вантажівку Вовкулака так підрихтував, що сам не гам і другому не дам. Вервечкою пішли до колишньої панської економії, ту з гарасько і босий ледве тягли ноги. «Добре ти, пане отамане, на суді держався!» – обернувся ворон до Туза. «Я на силу втерпів, щоб не заплескати в долоні!» «А чого перед ними хвостом крутити?» – Туз осмикав рукави Френча, приховуючи пруги, надавлені мотузком. «Єднак розстріляли б. На колишній економії...» Вціліли хіба що облуплені муровані стіни, яких досі не розтягли, бо вони не дробилися на окремі цеглини. А все, що було не таким тривким, лежало в бур'янах купами глини, паліччя битого скла. Залежалася тут і вгрузла в землю іржава ржава сівалка. Незважаючи на пізню осінь, довкола неї проросли колоски самосійного жита. За муром стояли осідлені коні, яких бурлаки Ладим і Фершал навіть не пускали попастися, весь час тримаючи на поготові. Фершал, короткозорий чоловік в окулярах із саморобними дротяними вушками, вийшов на зустріч з докторською брезентовою сумкою «Чи не потрібна комусь допомога?» Аладим сидів на сівалці і придивлявся до трьох незнайомців. Двоє з них, Гарасько Босий, підійшовши ближче, попадали на забур'янині купи глини. Босий відчухрав зі стебел жменю колосків, поклав їх, не розминаючи, до рота і поволі став жувати. Фершал дістав із пропахлою йодоформом докторської сумки, зачерствілу перепічку, розломив її і кожен з утікачів отримав свою пайку. Гарасько та босий відразу заходилися тамувати голод, а їхній отаман, подякувавши за частування, спершу попросив закурити. Козуб пригостив його махоркою і туз після першої затяжки, Огайднувся, як п'яний. «А знаєте, братці, що найстрашніше у голоді?» спитав він, приходячи до тями. «Це коли вже не хочеться їсти?» Трохи передихнувши, вони сіли на коней. Туз був такий висушений, що мудей навіть не заточився, коли він примостився позаду ворона. Вовкулака взяв до себе Натасю Гараська, легенький біжу посадив на свого коня Босого. Вони переїхали полем до ближньої Діброви, щоб переховатися, роздивитися, чи ніхто їх не винюшив, а тоді вже добуватися Лебединського лісу. У Діброві розпалили багаття, підсмажили на дубцях старого прижовклого сала. Ще напекли пізніх грибів моховиків, які стояли поміж дубами до глибокої осені. Отаман Туз, відігрівшись, раптом почав прощатися Дякуємо товариство за порятівлю, спасибі, за хліб сіль і добуту зброю, але нам тепер в інший бік, не будемо вам. Завдавати клопоту, самі вже доберемось додому, де нас жде робота, і, можливо, виглядає ще не один вільний козак, який не закопав свого самопала в землю. При цих отаманових словах Гарасько і Босий теж підвелися, розправили плечі, ніби вже зовсім оклигали, відживилися на салі і печених муховиках, чи, може, надихалися сили З дубового лісу, що терпко пах Прілим листям і волею? Чорний ворон їх не розраював, Не запрошував далі йти разом, Бо знав, що то таке Повернутися до своїх з того світу. Якщо Бог рятує життя повстанцеві, То, виходить, благословляє на помсту. Туз попросив на дорогу лише сірників і жменю тютюну, а від хліба відмовився. На хуторах ще не перевелися люди, які приймуть їх, обігріють і нагодують. Він з гідністю потиснув руки всім козакам, потім підійшов до ворона і, затримавши його долоню в своїй, сказав, «Прощавай, отамане, такий час, що, може, більше не побачимося, але...» На його губах затремтіла сумовита усмішка. «Єднак історія колись скаже, хто ми були і де поділися». Туз з Гарасько і Босий рушили в бік Тарасівки, ходющі, задягнуті у благеньке дрантя, простоволосі, з рушницями за плечима, вони пішли повагом, перевальцем, але тією пружно розміреною ходою, до якої призвичаїв їх ліс, і всі троє одночасно розчинилися в лісі так швидко і непомітно, ніби і самі стали деревами. Розділ четвертий Вони були відрізані усього світу. Бо зима випала така сніжна та люта, що мусили пересиджувати морози, майже не виходячи з хати нову землянку, залишенці викопали за три версти від Лебединського свято-миколаївського монастиря, що стояв, як і Мотря, на плоскогір'ї посеред лісу. Коней цього разу довірили в добрі руки на хуторах. Сутужно було з ворожем, тому стайні не копали. Різдво справили, можна сказати, по-людському. В кутку землянки навіть поставили дідуха, тільки сніп був не з околоту, а з сухого очерету, якого вони нарізали на лісовому озерці, де брали живу воду. Сталого снігу вода була прісна. Їхній кухар, одноокий карпузь, осколком вибило око ще тоді, як брали черкаси. Приготував вечерю, як і годиться, з дванадцяти пісних страв. Були на столі свіжі підпалки, узвар, пшоняна каша, цибуля, мед. На зиму завжди запасалися кадібцем меду. Печена картопля, квашені огірки, помідори, капуста була сушена та раня, заощаджена спеціально до цього дня, бо який же свят вечір без риби. Стояла тут ще мисочка олії, в яку вони вмочали хліб і картоплю, а також, ну, звісно, куття, що правда без маку, зате ставчено в ступі ячменю, присмаченого узваром та медом. Діждавшись в вечорової зорі, вони сіли до столу, Проказали Отче наш, скуштували полосці куті, а тоді, взявши чаші, це були різного калібру кухлі, стоячи, пом'янули загиблих, Налили ще, і чорний ворон, котрий сидів у голові столу, знову підвівся, підняв свою чашу. За кожного, хто застався тут зимувати, в тому порядку, як вони сиділи по обидва боки від нього, за вовку лаку, сутягу, біжу, його брата Захарка, Козуба, В'юна, Ладима, Фершала, Карпуся, Цокала, невіруючого Хому і Заходю, який приєднався до них безоглядно». Ходя аж просвітлів від такого святочного моменту, але скромно опустив голову і, втупившись у дванадцять пісних страв, не міг зрозуміти, що ж це за свято таке чудне, якщо карпусь не засмажив їм дикого цапа, якого він, ходя, вистежив і підстрелив із лука біля того ж таки озерця, де вони брали воду. «Так-так!» Ходя змайстрував собі справжнього лука, поза як отаман заборонив стріляти в лісі. А куди ж це годиться, щоб жити серед звірини і ходити голодному? Тож Ходя швидко змикитив, як бути. Вирізав підходящу свидину, виправ її, вигнув дугою. Із доброї сириці натягнув тятиву, а потім наробив таких стріл, що можна було йти не тільки на полювання, а прямо в бій. Він ті стріли оперив, наладнав кульові наконечники, на вогні виплавив із куль олово, так що в землянці всі аж роти пороздявляли, як побачили цього могола із справдешнім луком. А коли перед самим різдвом ходя, полював дикого цапа? Тут уже козаки готові були його на руках гойдати, і тільки невіруючий хома заходився з усіх боків оглядати рогатого, підозрюючи, що той сам упав од морозу. Та ні, упав цапок таки відстріли, але карпусь засмажить його аж у завтра, бо хоч повстанський раціон посту не передбачає, різдвяна вечеря святе. Кому в цей день дозволялося їсти дичину? то це хіба Ладимові, який був затятим язичником, молився Дашбогу, Сварогові, Перуну, Мокоші, і, що цікаво, незрідка вимолював у них те, що Ладимові було треба. Язичником він став не з якоїсь там примхи, а можна сказати, таким з'явився на світ, адже народився Ладим у Яру, який відгалужувався від села Ганжалівки таким глибочезним рукавом, що люди, котрі там жили, майже ніколи не виходили на гору і до них, вважай, ніхто не ходив униз. То були люди особливі і за натурою, і за своєю подобою. Невисокого зросту, але дуже кремезні, смагляві, аж чорні, молились бого до сонця, і надто повільні, ніколи нікуди не поспішали, не метушились, навіть розмовляли з нехотя. Тож і Ладим кремезний та смаглий розповідав про свій яр, наче клоча жував. Виходив він на гору хіба раз на півроку, щоб прикупити солі та сірників, а так жили на всьому своєму. Мали хліб і до хліба, аж поки не спустилась униз орда і не забрала Владима не лише хліб, але й молоду дружину, з якою вони тільки побралися. Тоді Ладим упросив Перуна, щоб той убив громом гвалтівника, після чого мусив тікати до лісу, і так тут прижився, що іншого побиту вже і не уявляв. В лісі він ще ближче був до своїх богів, і ось навіть зараз перед вечерєю Відійшов у куток до дідуха, і, здійнявши руки, тихенько і дуже повільно помолився, а тоді так само повільно повернувся до столу і повільно слухав, що каже отаман. Подякуємо ж, хлопці, богові. звертався до всіх чорний ворон, за те, що ми з вами живі, не заломилися і досі воюємо. А якщо доведеться загинути то дай нам, Господи, зустріти смерть. У бою хором відгукнулися козаки. А тож у бою, повторив ворон, бо навіть найкращим воїнам не завжди випадає таке щастя. Чекав, все обплела своїми липучими сітями, і я, він подумки мовив, і я не упевнений що її агента нема серед нас. Але не сказав голос. І я хочу згадати наших отаманів, загороднього голика-залізняка-гупала, які так по-дурному влипли в ті сіті. Тепер не можемо ні пом'янути отаманів, ні випити за їхнє здоров'я, бо не знаємо, яка їхня доля. Та яка ж ворон... Надовго замовк, звідки йому було знати, що атамани ще живі і готуються до бою. Без роботи, звичайно, нудилися, перечистили зброю, перелатали одяг, Порозказували один одному все, що знали. Вовкулака журився за своєю кобилою. Тася, дівка з характером, не кожен догляне її. Якось вовкулака, купаючи Тасю в тясмені, ненароком зачепив її під хвостом. То так хвицнула, що він ледве з яєць не застався. — Ну, яйця то пів біди, спроквола мовив Ладим, добре, що вона тобі зуби не виперділа. Це у вашому яру такі шуточки, образився вовкулака. Слухай, Ладиме, перебив їх невіруючий, Хома, щоб часом не завелися. А що ви робите у своєму яру цілу зиму? — Вишиваємо, — позіхнув Ладим. — І мужики? — не повірив Хома, хоч знав, що Ладим вишиває ні в руку. Завжди має при собі голку з червоною ниткою, і як уб'є москаля, мережить на шлику своєї шапки хрестика. Буває, що й не одного. Тепер той шлик нагадував розшиту лиштву. Серед хрестиків було трохи і білих. Ладим устиг повоювати із денікінцями. У нашому яру мужиків немає, поважно сказав Ладим. А хто ж там у вас? У нас пани господарі. Он як. Слухай, Хома перевів недовірливий погляд на вовкулаку. А ти звідки «Взяв, що твоя тася дівка, у неї очі ясні». Про дівчат вони теж балакали. Їх послухати то Любку мав кожен, вірилося хіба що Козубу. Він так розповідав про свою Ярину, що всі притихали і дивилися на нього ясними очима суворе навіть хиже обличчя Козуба лагідніло від сором'язливості. Недовго він зустрічався з Яриною, але одного разу вони побували на небі. "І Васю", сказала Ярина, коли проводжала його до лісу. "Ти до мене повернешся. Та коли що буде велика несправедливість?" якщо ти не залишиш після себе сина. Козубу вірив навіть невіруючий хома. В іншого він запитав би, то як там на небі? А тут згідливо кивав головою. Набалакавшись, вони різалися в карти. Одну колоду вже стерли на клоча і намалювали нові. Ворон пожертвував на те шість аркушів із рудого зшитка, якого він позичив у кореспондента газети «Червоний жовтень», коли вони виходили з народного дому. Аркуші порізали на 36 гральних карт, чим би діти не тішилися. Здавно відомо, що коли гурт людей поселити на одному тісному клаптику, то рано чи пізно між ними починаються сварки, бо у кожного є свої звички і недогоди. Той ночами хропе, той такий балакучий, що від нього болить голова, а той дратує вже тільки тим, що весь час крутиться перед очима. Ворон помітив, що найчастіше суперечки спалахували під час гри в карти. Спершу грали на погони» потім на щиглі, ну як діти, тоді на якісь дрібні речі. А коли В'юн програв Козубові свого Штаєра, отаман розізлився не на жарт. Він відклав у бік томек Гамсуна, якого перечитував у друге, бо на цю зиму не встиг запастися книжками. Окрім Кобзаря, у його польовій бібліотеці була ще збірка драматичних творів Лесі Українки, подарована тіною. Чи не її рукою в одержимій підкреслено рядки Месія? Що значить жінко? Віддати душу. Міріам, значить, будь готовим загинуть за любов. Завалялася також позичена у більшовиків книжечка Тримошенника про Мойсея, Христа і Будду. І ось цей томик Кнута Гамсона, якого Ворон відклав убік почувши, до чого дійшла вже гра. «За таку вуркаганську поведінку зі зброєю кожен, хто б то не був, підлягає військово-польовому суду, – сказав він, – і заслуговує оголошення поза законом». Це означало, що в'юн мусить назавжди від них піти, не маючи права пристати до іншого загону. Всі розгублено дивилися на отамана, який не мав звички змінювати свої рішення. Але заковика була в тому, що жоден із них, навіть якби дуже хотів, не мав права до весни покидати землянку. Отже, оголошений поза законом, підлягав розстрілу. В'юн, без того, блідий, став схожий на мумію. Козуб хотів був мерщій повернути йому револьвер, але наштовхнувся на важкий погляд отамана. А ти не рипайся, сказав ворон Козубові, у самого рило в пір'ї проти Штайра, либонь коль та ставив негудзика. Так, пане отамане, Хлопці перезирнулися. Вони знали, що козуб проти Штайра закладав свій трофейний годинник сута. Спершу поставиш револьвер, потім коня, а далі всіх нас хіба ми святили зброю для того, щоб грати на неї в карти? Цей револьвер не свячений, сказав Б Юн. Я сам. Забрав його у червінця. «Немає значення», – відрубав ворон. «Ніхто з нас не має права торгувати зброєю». «Ми не торгували», – пошепки мовив в'юн. «Міняли, закладали, перепродували. Це одне й те саме». І замість того, щоб вчасно схаменутися, він ще й виправдовується. Ви обоє заслуговуєте розстрілу. Та якщо програний револьвер один, то зробимо вам поблажку. Ворон прискалив око. Нехай помре хтось один із вас двох. Вовкулака вже здогадався що батько-отаман вирішив тільки полякати бісових дітей. Ще років два тому, може, так і було б, але не тепер, коли їх засталася жменька. Тому вовкулака підіграв отаманові. Еге, тільки один. Приголомшені козаки мовчали. Кожен відчував, що тут щось не так, що присуд отаманов край. Суворий, особливо стосовно Козуба, який узяв на себе половину вини. І що це за рішення? Нехай помре хтось один із двох. Отаман пояснив. Якщо ви такі картярі, що вам уже й револьвери не потрібні, то зіграйте на своє життя. Одну партію. Той, хто виграє, житиме і виконає вирок. Козаки насупилися, важко прикидаючи, що ж це воно виходить. Козуб із в'юном першими втямили, що й до чого, і сіли за стіл один проти одного. Вовкулака взяв саморобну колоду карт, почав тасувати. Вони благенькі розліталися, падали. Вовкулака їх підбирав і знову намагався перемішати. Нарешті простяг колоду козубіві, запрошуючи зсунути. Козуб похитав головою. І так само зробив в'юн. Тоді вовкулака поволі роздав по шість карт, засвітив козирем винового туза. Козаки Затамувавши подих, стали поза спинами гравців. Козуб узяв карти, поволі розтяг їх віялом і, не побачивши жодного козиря, сказав до В'юна «Ходи!». В'юн так само неквапом подивився у свої карти, перевів погляд на Козуба, на отамана тоді обвів очима козаків, що стояли за спиною в Козуба, і кинув карти на стіл. А що тут грати? Коли вже зіграно, підвівся він із-за столу. Моя карта бита. Ще в попередній партії Я готовий. Пане Отамане, звався Вовкулака, який стояв позаду в юна, Мені здається, що... Є обставини, які можуть пом'якшити вирок. Кажи, по-перше, Козуб не заставляв свого кольта. По-правді, кажу, що він ставив годинника сута, але обмовив себе, щоб понести покарання разом із товаришем. А по-друге, примружив око ворон, «По-друге, пане отамане?» В'юн настільки усвідомив свою вину, що сам засудив себе на смерть. По правді кажу, подивіться, вовкулака перекинув юнові карти лицем догори, і всі побачили, що шість козирів від винової вісімки до короля. Це справді був дивовижний жереб. «Хм -хм, завагався ворон. Отамане. Тихо звався Сутяга. Хлопці погарячкували. Погарячкували, в один голос проказали Ладим і Карпусь. Погарячкували, жалісно мовив Ходя. Що ж, тоді можна пом'якшити вирок, похитнувся ворон. Оскільки винуватці покаялися, не рятували свою шкуру, а ставили вище за все козацьку товариськість, постановляю всипати їм для очищення совісті по двадцять шомполів. Ху! – полегшено видихнули козаки, і їхні натягнуті, як був лиця, розпружилися. Тобто вони один одному всиплять, – вів далі отаман – Дайте їм замашного шомпола. Бажано від Арісака, щоб синя була срака. Арісака – японська гвинтівка шести з половиною міліметрового калібру з тонким шомполом. Тут уже козаки засміялися та не до сміху було в юнові. Йому першому випало спустити штани і лягти на лаву. Козуб Узявся до очищення совісті з усією щирістю. Він високо заносив шом пола над головою і, шмагаючи в юна поозадю за кожним ударом, запитував А будеш? А будеш? Вюн звивався, як вюн, але, закусивши рукав, не ойкав і не стогнав, а тільки рикав. Після двадцяти ударів він ще трохи полежав на лаві, потім підвівся і, п'яно хитаючись, почав намацувати опущені до колін штани, показуючи всім свого двоколісного кулемета. Трохи отямившись, В'юн узявся шомполувати козуба. «А будеш?» – але той теж не кричав – не стогнав, а як байбак, посвистував носом. Вюн востаннє цьохнув шомполом і відвернувся. На його лобі поблискували крапельки поту. Козуб і далі лежав, ніби втративши лік ударом, ждав наступного. Нарешті підвівся, дістав із кишені штайра і подав його в юнові. Потім каламутними очима подивився на ворона. «Спасибі, батьку, сказав він. «Та якщо можна, налийте чарку!» У лютому 1923 року сталася надзвичайна подія, про яку залишенці не знали. Та і як вони могли знати, якщо відбулося те в Києві за високими мурами лук'янівського тюрподу. Тюрпод скорочення покручу стилі каральних органів російською мовою тюремний пададєл. Тут підвідділ київського відділу ГПУ. Начальнику особливого відділу. Київського військового округу, від арештованих отаманів Ларіона Загороднього, Мефодія голика Залізняка, Дениса Гупала. Заява. Ми, холодноярські отамани, засліплені національним шовінізмом, вірили провокаційним чуткам і неправді, за яку ми боролися, не знаючи про ту справедливість, що її несе, нашому народові радянська влада. Тепер ми бачимо, що помилялися, бо повстали за національну ідею під шкідливим впливом авантюриста Петлюри. Нарешті ми розпізнали суть радянської влади та її зусилля скеровані на звільнення пригноблених народностей, до яких належимо і ми, українці. Ми визнаємо свою вину, і каємося у всіх злодіяннях, які чинили проти великої справи звільнення трудящих від влади буржуазії. Ми присягаємося своїми власними головами перед вождями революції і пролетаріатом, що віднині станемо чесними громадянами радянської України, а в разі війни з буржуазією увійдемо до лав Червоної армії і покладемо всі сили на ліквідацію повстанства. Хай живе радянська влада, хай живе Жовтнева революція. Їх уже чотири місяці морили в Лук'янівській в'язниці і досі не розстріляли тільки тому, що не допиталися прізвищ Холодноярських партизанів та підпільників, які залишилися на волі Сказати, що атамани зовсім мовчали, не скажеш Вони називали, імена, прізвища Однак це були або люди вигадані, або такі, що загинули Або ті, що пішли на амнестію У повноважної 3-го відділу повноважного представництва ГПУ на правобережній Україні Володимир Михайлович Курський Допитував лісовиків у холодній кімнаті підвалу, де був тільки стіл, віденський стілець для слідчого і табуретка для арештанта. Крізь невеличке загратоване вікно, вмуроване аж під стелею, проникало скупе олов'яне світло. У повноважений Курський... Уже починав потихеньку вити, коли Ларіон Загородній серед відомих йому повстанців найбільших ворогів совєтської влади Стонадцятий раз називав полковника Гамалія та сотника Завірюху вивезьміть цих жуків за зябра», – сказав Ларіон із незмінною усмішкою на споді зіниць «І тоді викрийте цілу антисоветську армію». Гамалій мені сам доводив, що в Харкові червоний штаб уже наш. Половина дивізії Котовського та червоні козаки Примакова теж переходять на бік повстанців. Штаб корпусу Дибенка давно в наших руках. А ви... Замість того, щоб поскубти цих орлів, мишей ловити, знизував плечима Загородній, і Курський уже не витримував його насмішкуватого погляду. Він утомився. Він з'їв собі нерви з цими хитрими хохлами, які вдають із себе запорозьких отаманів, і навіть із ним корінним харків'янином Курським на допиті розмовляють. На своєму сільському нарічи. З нього досить відтепер він діятиме набагато простіше. Так, так, ні, ні. И Володимир Курский сказав. Хорошо, Илрион Захарович, мы прислушаемся к вашим советам. Но теперь у нас к вам последнее предложение. У меня в руках ваша жизнь. Вену взял за столу аркуш паперу, я не буду вас больше ни в чем убеждать, уговаривать. А скажу прямо: если вы подпишете это заявление, то вам будет гарантирована жизнь. Если нет, смертный приговор обеспечен. Только хорошенько подумайте, прежде чем дать ответ. Не горячитесь, пожалуйста. Курский подав Загороднему покаянну заяву від імені трьох отаманів, писану для правдоподібності тим таки наріччям. Загородній поволі її прочитав. Навіть Шельма всміхнувся, тобто він весь час усміхався, але цього разу подивився на Курського з відвертим і навіть довірливим усміхом. Ну, навіщо ж так примітивно, сказав він? Це несерйозно. Заради життя кожен підпише якусь нікчемну бумажку, а вину, як на мене, треба спокутувати, якщо не кров'ю, то серйозним ділом, тим більше вину перед совєтською владою. Наприклад, стомлено спитав Курський. «Наприклад, якби ви мені ще зо п'ять козаків та відпустили до холодного яру, то ми там за місяць виловили в усіх заблудлих овець». «Авець?» – по овечому закліпав товстими повіками Курський. «А тож тих, що й досі там блудять», – сказав Згородній. Але Курський уже думав про інше. «Пять ваших казаков?» – переспитав он. «Пятеро, думаю, было бы саме враз. І «И это, конечно, должны быть атаманы Голик-Залезняк, Гупала и три ваших адъютанта – Компанец, Добровольский, Ткаченко. А хоть бы и они. Мне потрібні хлопцы, которые хорошо знают холодный яр и имеют там авторитет». Курський зареготав він сміявся так довго ніби хотів одігратися за всі усмішечки Загороднього потім голосно шмаркаючись у пожмакану хустину і витираючи нею сльози спитав а хто потом виловить вас орлов і як ви говорите мишей «Я серйозно», – сказав Загородній, – «і я серйозно. Ви підпишете заявлення після повернення з холодного яру? Щитайте, що ви уже оттуда вернулись. 16 січня Володимир Курський настрочив обвинувальний висновок у справі 446 дріб 7971 на громадян Загороднього Ларіона Захаровича, Голика Залізняка, Мефодія Фоковича, Гупала Дениса Мусійовича, компанійця Тимофія Архиповича, Ткаченка Василя Федоровича та Добровольського Олексія Трохимовича за звенувачением у бандитизме организации и участии в вооруженном восстании против советской власти. Писал Владимир Михайлович с почуттям и натхнением, что все упомянутые лица, несмотря на свое пролетарское и полупролетарское происхождение, с момента организации соввласти на Украине перешли в лагерь врагов, рабочих и крестьян, и в течение 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го годов вели активную вооруженную борьбу путем поднятия массовых восстаний, массовых убийств, налетов, грабежей и разрушений. «Перед судом революционного трибунала стоят три наиболее видных рыцаря бандитизма», наглошивал Курский и три рядовых, но не менее активных бандита, которые оперировали в районе знаменитого «Холодного Яра», ведя беспрерывную партизанскую борьбу с рабочекрестьянской властью. Указанный район в силу его природных условий долгое время являлся бандитским гнездом петлюровских ставленников, причем партизанское движение носило здесь такой организованный и стремительный характер, что Украина стала вандеей русской революции. Пресловутый холодный яр в глазах контрреволюции до сих пор является ярчайшим символом борьбы против советской власти, и бывали моменты, когда он, располагая огромными вооруженными силами, представлял собой желтоблакитный остров среди бушующего моря гражданской войны. Перечислить все злодеяния атаманов, загороднего гулика, залезняка, Гупало и их ближайших помощников не представляется возможным, ибо они сами при всем своем желании не могут вспомнить и описать, Бесчисленное количество подвигов, совершенных ими в течение столь длительного периода. Эти преступления предусмотрены статьями 64-65, первой частью 75-й статьи, первой частью 76-й статьи Уголовного кодекса УССР. А почему? полагали бы дело вместе с личностями, обвиняемых, Загороднего, горика Залезняка, Гуполо, Компанийца Добровольского и Ткаченко, передать для судебного разбирательства и определения меры наказания в чрезвычайную сессию Киевского губ -Рев трибунала согласно существующих на сей счет законоположений. Окрім Володимира Курського, цей висновок підписали чекісти Ніколаєв, Горожанін та Євдокімов. А 2 лютого відбулося закрите судове засідання надзвичайної сесії, на якому головував смоленський Рубахапарінь Василій Іванов. Йому допомагали члени трибуналу Міхеєнко і Горожанін, секретарем був Михайло Фріновський. Ухвалили «Жодних свідків у цій справі не викликати. Засідання провести при зачинених дверях за відсутності сторін, тобто безпідсудних. Допуск до судової зали мали тільки особи, кої пользуються персональним довєрієм суда». Вирок не забарився. Усіх шістьох повстанців Засудили до смертної кари без права на амнестію, яку совєтська влада оголосила до п'ятої річниці жовтневої революції. Що було доброго у суворому вердикті, то це те, що холодноярці знову зійшлися докупи, хоча й у камері смертників номер 1 Лук'янівського тюрподу. Окрім них, тут сиділо ще восьмеро засуджених до страти в'язнів. Найстаршим був полковник «Здобудь воля» 47-річний кубанець із щепурними козацькими вусами. Полковник постійно вимагав у наглядачів принести йому ручку, папір і чорнило, бо він хоче написати п'єсу про крах повстанського руху. «Паперу і чорнила...» Ему никто не приносил. Полномочному представителю на правобережной Украине начальнику киевского отдела ГПУ. Рапорт. В 8 часов 30 минут 9 февраля сего года красноармейцам внутреннего караула места заключения был подан обычный утренний кипяток в камеру номер 1, где находилось 14 человек, приговоренных к чрезвычайной сессии киевского ревтрибунала к высшей мере наказания. Вырвав из рук красноармейца кипяток, один арестованный облил им красноармейца, завладел его револьвером, выбежал из камеры. Отступая, красноармеец поднял тревогу. В это время остальные арестованные проникли из камеры в коридор, Оттуда в канцелярию Тюрпода, где вооружились находившимися там пятью винтовками и открыли стрельбу из верхнего и нижнего этажей Тюрпода. Завязалась стрельба между караулом, своевременно вызванным, и злоумышленниками. Прибыв экстренно на место происшествия, мною был отдан приказ расстреливать арестованных при первой же попытке к побегу. Двое арестованных через верхние окна проникли во двор Тюрпода и бросились бежать, но были тут же убиты на повал. В результате перестрелки оказалось убит красноармеец 99-го дивизиона товарищ Абросимов, ранены красноармейцы того же дивизиона Лисин, Семедянкин беспамятный, ранен надзиратель П.П. и КОГПУ Товарищ Щербак. Убито 38 арестованных при попытке уйти из тюрьпода. Среди них известные холодноярские атаманы, приговоренные к расстрелу, Загородний, Голик-Залезняк Гупала, начальник ОАЧ Фриновский. С подлинным верно, підпис, 10 2. 1923 года. З анонимного листа голови ГПУ УССР написано від руки друкованими літерами. Пишу не столько от возмущения и обиды, как исключительно из-за стремления к восстановлению рабоче-крестьянской справедливости, за которую я, не жалея жизни своей, проливал кровь на полях гражданской войны и даже в более мирное время. Но самоотверженностью и отвагой преданных сыновей революции всегда почему-то пользовались лавкачи, присваивающие себе чужие достижения и заслуги. Вот и сейчас, после подавления бунта заключенных в Лукьяновском тюрподе, к наградам представлены люди, не сделавшие ни единого выстрела, а кое-кого из них не было даже поблизости этого происшествия. Может, потому и появилось то искажение фактов, что якобы всех восставших смертников из камеры номер один чуть ли не лично перестрелял начальник караула Левитин, а остальным отрубил головы топором сам комендант Тюрпода Рихтер. Да, товарищ Рихтер мог отрубить голову и даже не одну, кому-нибудь из раненых или погибших, но только в своем подвале, который он называет Мясницкой. Однако в подавлении мятежа он лично не принимал никакого участия. И здесь, исключительно ради торжества справедливости, я вынужден засвидетельствовать факт, который многим не понравится, но молчать я тоже больше не могу. Дело в том, что заключенные Загородний, Голик-Залезняк, Гупола, Здобудь воля Гоевой-Грисюк и другие бандиты, находящиеся в камере смертников и начавшие мятеж, вовсе не были убиты упомянутыми героями увидев, что подоспел караул и на выход во двор направлены уже застучавшие Максимы, все заключенные-холодноярцы вернулись на второй этаж, забаррикадировались и открыли стрельбу из верхних окон, а когда уже заканчивались патроны, совершили следующее. Став друг против друга, они по очереди обнялись на прощание, а потом каждый из них стрелял в своего сокамерника, стоящего напротив, и так четырнадцать человек легли как один убитыми. Остальные же заключенные, преступники из других камер, не имея ни оружия, ни шансов на побег, сознательно бросились во двор под пули на верную гибель. Нет, я вовсе не восхищаюсь бандитами, заслужившими смерть своими злостными преступлениями против советской власти. Но не могу молчать, как противник несправедливости и обмана, когда все заслуги и почести сплошь и рядом присваивают в себе жиды, попирая нашего рабоче-крестьянского брата. Почему к награждению медалями за боевое отличие представлены Рихтер и Левитин, а не пролившие свою кровь красноармейцы Лисин, Беспамятный, Семедянкин, Надзиратель Щербак, не говоря уже о погибшем Абросимове? Ведь с таким пренебрежительным отношением к людям мы можем вызвать их недоверие, к завоюванням советської власті. Солдат революції. Одного вечора, коли вони посмакували смаженим цапом, ходя таки вродився мисливцем, отаман помітив, що вовку лака, позбиравши обгризні кістки, нищичком вислизнув із землянки. Ну, вийшов той вийшов. Мало чого йому закортіло. Однак минуло з півгодини, а вовкулака не повертався. Ворон і собі виглянув на двір. Сутеніло. Стояв такий мороз, що злипалися ніздрі. Сніг тріщав під ногами. Ворон, нагледівши слід, посунув підошвами, наче лижами. Але човгати довелося недовго. За першим же чагарником він остовпів. Там, де кінчалися людські сліди, отаман побачив великого попелясто-сірого вовка, який трощив кістки дикого цапа. Унюшивши небезпеку, звірюка перестав клацати щелепами і повів головою в бік кущів, за якими сховався ворон. Загривок його найжачився, паща ошкірилася білими іклами. Отаман відійшов до землянки, так і не побачивши вовку лаку. Чортівня! Якби ворон вірив у забубони, то подумав би, що хлопець, перекинувся у вовка. Він згадав вовчука, якого вовкулака торік пригодував біля їхніх землянок. Невже сіроманець знайшов свого благодійника на новому місці? Але чому вовкулака виходив до звіра потайки? І де він зараз? Козаки – Після дечини смачно сьорбали чай, настояний на ожинових дубчиках, і хвалили мисливця ходю. Коли до землянки вкотився вовкулака, на його червоному, припеченому морозом обличчі блукала загадкова усмішка. Задоволено, потираючи долонями, він сів поруч з атаманом, і той відчув, як у ніс йому вдарив кислувато-їдкий запах вовчатини. Наприкінці лютого спали морози, і ліс терпко запах весною. Під час відлиги кілька днів сіялась мряка, яка майже злизала сніг, тепер він, де не дебілів, поміж дерев окремими острівцями. На початку березня з-під тих острівців полізли перші підсніжники Дерева взялися бруньками, берези пустили сік. Це вже була весна. Ніхто не виглядав її так, як вони, ніхто не любив її дужче за них. Одного разу за озерцем, де починався густий ялинник, почулися дивні звуки. Там хтось бурмотів, фиркав і шепеляво посвистував. На галівину, з-за дерев і гущавин, висипала ціла зграя Барвистих півників, розпустивши крила й пістряві хвости, вони кружляли один довкола одного, походжали то боком околяса, погрозливо квоктали, а потім, як і годиться, півням затіяли бійку. Так розпочали свої токові грища. Тетеруки, котрі теж любили лісову глухомань. Вони з джинджуристим підстрибом нападали один на одного, враховувалися, вдарялися грудьми, гублячи пір'я, люто схрещували дзьоби, але не так, аби вбити суперника, а щоб показати себе перед самкою, які вони гарні та дужі, п'яні від любовних гульок тетеруки». Навіть не почули свисту стріли, яка зненацька пронизала найбільшого забіяку, і тільки тоді, коли він перекинувся мертвий, вони злякано залопотіли крильми і наосліп шугнули поміж дерев, збиваючи додолу сухі гілки, шишки і яцю. Та через деякий час півники знову зібралися на токовищі і знов у повітрі. Свиснула стріла. Коли ходя, заніс до землянки, п'ять тетеруків хлопці не повірили очам. А чорний ворон сказав, що пора сідати на коней. Кінець третьої частини. Частина четверта. Розділ перший. За зиму хлопці так знудилися без роботи, що на весні 23-го ми погуляли будь-будь. Дарма, що з усіх, хто пішов на зимові квартири, до нас повернувся лише Василинка, без вуси хлопчина, схожий лицем на дівчинку. Того й Василинка, а не Василь. Було йому від сили шістнадцять, а може ще менше, гіба ж допитається. Василинка вперто відмовчувався, бо я ще торік одмовляв його від лісового життя. Казав, щоб він приберіг себе на майбутнє. Але хлопець затявся, не приймете до загону, сам воюватиму. Він приїхав до нас, як справжній козак, на доглянутому чалому коні, при зброї у завеликий смушевій шапці кубанці зі шкіряним верхом, яка часто з'їжджала йому на очі. Василинка був незамінним для нас розвідником і вістовим. Міг просунути свого цікавого носа в найменшу шпарину, бідкаючи, що в нього бідного вкрали корову, або ні, напитуючи роботу. Він сміливо та ще й з претензією Заходив до будь-якої совєтської установи, на цукроварню чи залізничну станцію і вивідував усе, що треба. А коли вже заходив надто далеко, то замість того, щоб арештувати пронозу, від нього просто відмахувалися. А ну, сапляк, провалювай, отсяда! Цього разу Василинка теж повернувся до нас не лише на коні і в кубанці, Зі списком комунарівських кооперативів та графіком руху поїздів на перегонах цвіткових шпола Гнаївка-Христинівка-Завадинці. Уже у березні. Ми легко взяли каси Лебединського та Носачівського кооперативів, а на початку квітня під Шполою і Сигнаївкою перепинили два поїзди, де в поштових вагонах знайшлося чимало путнього краму. Особливо нам знадобився лантух синіх Діоганалових галіфе з червоними кантами, на жаль, до них не було кітелів, призначених для якогось міліційного відділу. Але мої хлопці вже так обносилися, що міліціонери хай вибачають. Не пощастило нам у шполі, коли вночі перевіряли поштове відділення. Щоб відвернути увагу, суттяга з Козубом спершу запалили пристанційні склади. Поки туди разом із пожежниками збігалася вся окружна челядь, ми наводили лад на пошті, реквізували касу, знищили телефоно телеграфне начиння і, пустивши півня, побігли до берега Шполки, де нас піджидали Фершал з Ладимом, тримаючи на поготівлі коней» аж раптом позаду гримнуло. Охоронець, який заховався десь у комірчині, тепер, задихаючись від диму, вискочив на двір і з опалу вистрілив нам у слід – Пальну на уманя, та іноді дурна куля влучає точніше, аніж прицільна. В'юн, який біг попереду, скинув руками вгору, немов послизнувся. Я знав цей змах руками, бачив його не раз, не пошкодував гранати і пожбурив її туди, звідки пролунав постріл. При світлі пожежі побачив, як крутнулася до гори ногами розкарякувата постріл. В'юн упав горілець на вологу весняну землю. Опустившись на коліна, я схилився над ним. В'юн дивився на мене широко розплющеними очима. Так лягла карта, пане отамане, сказав він. Усе правильно, прощавайте. В'юн усе ще дивився на мене Але я бачив, що очі його не живі Провів долоною по його повіках Потім узяв мертвого на руки І швидко пішов до берега Ми поховали в'юна в рову під Шполянським лісом Я дістав із кобури китайку Розірвав наупіл і накрив йому очі Тіло засипали землею, зверху поклали гілляки. Нічний ліс пахнув рястом. Сіли на коней, Всі, окрім Козуба. Він залишився сам на сам із товаришем. Коли нас наздогнав, я простягнув йому Штайр. «Чому мені?» – знітився Козуб. Ти знаєш. А через два дні на Лебединський ліс посунула облава. Виходить, ми таки добре насолили комуні, ще зранку примчали біжу і Василинка, які чатували в роз'їзді, й повідомили, що в наш бік рухається близько сотні людей. Попереду широкою лавою ідуть селяни-відповідачі, а вслід за ними суне міліція і, видно з усього, ударна група ББ. Я постановив зібрати все своє добро і відійти до Графського лісу. Та наступного ранку ми побачили, що переслідувачі не вгамувалися. Пересидівши ніч на Богунових хуторах, вони посунули вже на Гравський. Довелося перескочити під капітанівку. На конях ми могли їх водити за носа скільки завгодно, але все це мені не подобалося. Вовкулака запропонував зайти на хабам у тил і не чіпаючи заручників, потовкти чекістів. Така зухвала думка мене й самого навідувала, проте довелося її відкинути. В такому бою вибірковими жертвами не обійдеся. Усе показувало на те, що настав час переходити в дальші краї, інакше вони од нас не відчепляться. До того ж, я страшенно скучив за холодним яром. Як він там? Чи жевріє ще вогонь хоча б? у його печерах, чи стинемо там кого-небудь із козаків-залишенців. Я був певен, що так, але й гадки не міг припустити, що в холодному яру на зустріч мене покличе Отаман Веремій. Поїмки банди Чорного ворона Кроме ударной группы окружного отделения ГПУ и милиции, в сводный отряд были привлечены 60 ответчиков из крестьян близлежащих сел. За три дня погони... Было несколько столкновений с бандитами, однако они ускользали от удара. Надо отдать должное нашим людям, которые в течение трех дней, оставаясь на голодном пайке, изнемогая от страшной усталости, упорно и безропотно шли по следу бандитов. Иногда вместо пищи приходилось подкрепляться молодыми листьями, Кое-кто даже из числа закаленных бойцов падал без чувств. В этой связи следует смягчить упреки в наш адрес из-за того, что при ОКР-отделении ГПУ временно прекратили работу спецкурса по изучению украинского языка, Тем более, что успех этих занятий и так был весьма незначителен, поскольку почти все наши сотрудники являются уроженцами губерний Центральной России. Они сетуют на излишнюю формальность этого мероприятия, где, сказать, и так можно объясниться, а овладеть мовой на надлежащем уровне они все равно не сумеют. Однако еще раз подчеркиваем, что временный перерыв в работе курсов произошел из-за перегруженности первоочередной задачей борьбой с политическим бандитизмом. Нач Шевченковского, округ отделения ГПУ Адамович, секретарь Орлов із пояснювальної записки губернському відділу ГПУ від 27 квітня 1923 року. Перед тим, як відійти до Холодного Яру, атаман написав додому листа і попросив Василинку доправити його до Товмача. Не журіться за мною тяжко, мені зовсім не жаль мого молодого життя, бо кладу його за нашу святу ідею, яка ніколи не умре навіть у поневоленій Україні. Один мій товариш, такий як я, недавно сказав прості слова, які мене досі гріють, тому повторю їх і вам. Історія... Колись скаже, хто я був і де подівся. Але мені щиро жаль, вас, мої рідні, бо страждаєте через мене. Тому я поспішаю сказати вам, тату, що коли піду з цього життя, то понесу з собою до небес велику любов до вас. Я і там пам'ятатиму, як ви, мій дорогий тату, витяглися в нитку, щоб дати мені освіту, і як тішились, що колись із мене будуть люди. Маю сподіванку, тату, що вам ніколи не буде за мене соромно. Простіть і ви мене, моя мамо, знаю, що вам найтяжче, та хочу, аби ви знали, що в найчорнішу годину – я згадую, як ви мене ще зовсім малого привели на лісову галювину в сіну суницями і не торкнулися жодної ягідки, поки я не визбирав їх усіх до одної. Може, забули. А я часто згадую те соничне свято. Тепер на відстані припадаю до ваших рук що гайдали мою колиску Не плачте, мамо Я ще живий І, дасть Бог, житиму довго Наперекір нашій долі мачусі Шкода тільки, що Жодна з моїх стежок Не веде до вашого порога А ти, сестра моя найдорожча Марусенько, моя золота Знаю, що на твою бідну голову впаде Найбільше лиха через брата туго, бо ти ще зовсім молода, а ця чужинська влада ніколи не забуде, чи я ти сестра, і ганьбитиме не тільки тебе, але і твоїх діточок. Та якщо зможеш, прости і ти мені, сестро. І діткам своїм скажи, хоч пошипки, що їхній дядько ніколи не був бандитом, що він... Воював за Україну. Гірко мені згадувати, як я, дурний, був підняв шаблю на тебе, коли ти умовляла мене покинути ліс. Але ж ти, Марусенько, знаєш, що я тебе ніколи й пальцем не торкнув і швидше руку собі відрубаю, ніж скривджу тебе. Знаю і те, що ти мене висповідала за моє лісове життя тільки з жалю до мене. Спасибі тобі, моя золота. Чи пам'ятаєш, як я від'їжджав до Москви на навчання, а ти плакала за мною і бігла за возом трохи не до самісінької станції, бо думала, що я більше не повернуся? Так воно, бач, і вийшло. Я повернувся, але не непідрідну стріху твоє серденько чуло все наперед. Спасибі вам усім мої рідні за розуміння. Гаряче цілую вас. Прощавайте. І не журіться за мною, бо я свідомо обрав цей хрест. Ваш син і брат. 19 квітня 1923 року. Уже ближче до холодного яру вони, щоб запастися харчами і тютюном, розгромили вночі гамазей у Михайлівці. Потім, ще не охолонувши, заскочили в жаботин і зробили ревізію у споживчій кооперації. Прихопили борошна, крупів, цукру, сірників, махорки а Захарко намацав у темряві справжнісінького грамофона і, недовго думаючи, відірвав нього розтруб. Десь чув, що як припасувати цю величезну лійку до дула, то постріл виходить як із гармати. Від жаботина до холодного яру було три скоки конем, і, ще б до світа, вони пірнули в дубину. Де тут таки майже на узліску вирішили перепочити. Крім того, ворон хотів роздивитися, чим дихає ця місцина, чи не буде якогось руху їм навздогін з боку жаботина, котрий раніше завжди кишив червінцями. На ні? Місцина дихала спокоєм, дубовою терпкістю і ведмежою цибулею, яка розрослася тут цілими, Килимами у квітні холодний яр щільно вкривався заростями барвінку і ведмежої цибулі, хоч косою коси. Її лопатами-стеблами завжди можна було підкріпитися, якщо ти, звичайно, не збирався ні з ким цілуватися, бо хоч і називалася ця рослина цибулею, а пахла таки часником. Видно, ведмеді тут щось переплутали, особливо завзято пасся в тих заростях ходя. Він запихав ливурду до рота цілими пучками, часом плутаючи її з таким же лапатим листям конвалії. Цього разу ніхто з них до дівчат не збирався, і вони в смак поснідали салом з ведмежою цибулею. Закуривши свіженької махорки, з цікавістю спостерігали, як Захарко приміряв до рушниці лійку грамофона. «Ну, добре», – сказав його брат Біжу, – «причепить, то ти і причепиш, тут великого розуму не треба. Але як же ти будеш цілитися, голова твоя і два вуха? Ця ж лійка і мушку затулить, і того, в кого стрілятимеш» не бідаш, моргнув носом Захарко це для того щоб когось налякати от посуне на нас червона банда а тут їй назустріч бабах гармата Еге, налякаєш, не, не повірв йому, невіруючий хома, як одірвець та лійка, та як дасть тобі по черепку, то знатимеш, спитай он у сутяги, як йому було, відірвало кожуха від люйса. А що тут питати досі, рубець на лобі, сказав цокало, і всі подивилися на сутягу, наче ніколи не бачили того шраму. Сутяга, сидячи під дубом, сперся на стовбур і тихенько похропував. Голова йому впала на груди, бараняча шапка з'їхала на очі. «Де ж той шрам?» – невіруючий хома, який щойно сам сказав, що сутягу поранив кожух. «Тепер з недовірою подивився на цокала. Під шапкою де ж? Та ну!» Гну. цокола сердито цокнув язиком. Сутяга від того цокання перестав хропти, але не прокинувся. Тим часом Захарко примоцував розтур до дула рушниці і націлився у той бік, звідки вони приїхали. І тут він побачив козуба, який чатував попід лісом, а тепер поганяв сюди. «Бричка!» – вивкнув козуб, так натягнувши по води, що його кінь став цапки. Навіть сутяга вмить схопився на ноги, наче то не він похропував під дубком, а його бараняча шапка. «Козирна?» – спокійно спитав ворон. «Не знаю, але їдуть з боку кам'янки на жаботин». «За мною!» – скочив на коня отаман і невдовзі зупинився за розсохуватим дубом. Від сіля було видно бричку, в якій сиділо троє чоловіків. Один у френчі, другий у світленькому пельовику, а третій... Третьєю була жінка, тільки зодягнута по-чоловічому. Розпитати в цих подорожніх, хто вони? Було не з руки. Отак налетіти з лісу, ризиковано, здіймуть стрілянину, огризнуться гранатами, дістати кулею звідси. А раптом це наші перевдягнулися. Бричка, погойдуючись на рисорах, наближалася. Козаки з нетерпінням ждали команди. «Дозвольте, пане отамане, я забалакаю їх!» – тихо зовся Василинка. Ворон здивовано оглянувся на хлопця. Василинка вгадав його думку. «Тільки ж дивися там, не гарячкуй!» Василинка зіскочив з коня, кинув на землю шапку кубанку, зняв із себе паска з кобурою, потім поклав за пазуху гусяче яйце, круглу ребристу гранату і, ставши тепер не партизаном, а пастушком, на хвильку замислився, чи нічого він не забув, нагнувся і підібрав суху дубову палицю. «Він що, лупцюватиме їх?» – здивувався невіруючий хома. Але йому ніхто не відповів. Василинка вже біг через поле, до брички і, вимахуючи дубовим бучком, репетував, як на пожежу, «Стійте! Стійте! Там у селі банда!» Його почули, всі троє повернули голови до Василинки та, видно, нічого не второпали, бо бричка котилася далі. «Назад! Назад! Там повно банди!» – закричав Василинка, добігаючи до брички і показуючи бучком у бік жаботина. «Розгромили радкоп, спалили сільраду, вирізали комезу». Комеза – так у народі називали комнезам. «Да що ти говориш?» – не повірив йому гладкий чоловік у френчі. «Какая банда? Откуда?» «Не знаю, откуда, а тільки дядько Іван послав мене в Михайлівку переказати, бо вони розтрощили і телефона, і... Мого тата вбили, Василинка... З розпуки заплакав, сльози навсправшки котилися по його щоках І не давали до пуття роздивитися на красиву тьотю у шкіряному кашкеті Таку поважну та пишну, наче вона була тут старша над чоловіками І менше за всіх злякалася того, що сталося в животині. Сколько їх спитав Погонич, потягнувши вішки на себе Багато схлипнув Василинка «Погоді, мальчик, не плач, успокойся», – сказала красива тетя, дивлячись на Василинку великими чорними очима. «Ти хочеш сказати, що бандити до сих пор в селі?» «А де ж сердито вигукнув Василинка? Його розізлило, що ця чекіська посмітюха була така гарна, і що вона назвала його «мальчиком». «Подивіться, що вони зі мною зробили!» Кинувши палицю на землю, Василинка розхристав груди і вихопив з пазухи гусяче яйце. «Руки догори, бо тут вам і смерть!» Усі троє сторопіли, забувши, де у них руки. Може б, котресь ще шарпнулося до револьвера, але Василинка так замкнув пальця на кільці гранати, що якби навіть падав мертвий, то гусяче яйце засталося б в одній руці, а чекав другий. Першим його послухався гладун у френчі, потім, випустивши віжки, підняв руки Погонич, дивлячись на них, шкіряна красуня зневажливо фиркнула і, ніби граючись, зробила те саме. Ну, і що дальше? глузливо спитала вона. Ця крива усмішечка Василинку доконала. Погонь навіть перед смертю не сприймає його всерйоз. «Ви хотіли знати, де банда?» – він теж усміхнувся аж до вух. «Банда здесь, мадам!» Мадам уже не мала в цьому сумніву, бо від лісу до них галопували вершники. Щоб менше здіймати шуму, ворон узяв із собою лише вовкулаку і біжу. Швидко роззброївши та обшукавши трійцю, до лісу їх повели пішки. Бричкою їхав у слід вовкулака, везучи на задньому сидінні три револьвери, коричневий циратовий портфель, планшетку та шкіряну польову сумку. У дубині їх зустрів почет із дев'яти козаків. Переглянувши посвідки гостей, отаман заяснів лицем – риба попалася чи маленька? Він допитував їх поодинці. Гладун виявився першим заступником голови окружного виконкому Федором Івановичем Касатоновим. Розповів, що родом він із Смоленщини, а в Україну його послали для зміцнення советської влади. Тут він нічого поганого не зробив, не вбив і мухи, піднімав сільське господарство. Ось і тепер їхав до Жаботина організовувати весняну посівну кампанію. Якщо його відпустять, він одразу комісується за станом здоров'я, поїде на свою Смоленщину, і тут ноги його більше не буде. «По тобі не скажеш, що ти слабий», – похитав головою ворон. «Френч он тріщить по швах. Пику на нашому салі од'їв». «Я сала не єм», – сказав Галадун. «У мене от нього і жога». «Виходить, що наше сало ще й винне», – зітхнув ворон. «Ви же мене...» «Не розстріляйте, я ведь що я? Э, мирний чоловік, я займався сельським господарством. я люблю Україну!» «А Росію ти любиш?» – спитав ворон. «Ну как же, конечно, сразу уїду, если отпустите. Вы же меня отпустите. Це вирішить вовкулака». «Вовкулака, не звудячи очей з Касатонова». Ковтнув слину. Він уже прикинув собі, як і кого посилатиме в земель. Погонич у плащі купильовику на прізвище Самохін був діловодом того ж таки виконкому і також піднімав сільське господарство, тобто вигрібав хліб у селян. Він теж почав було з того, що не з власної волі лишився тут після демобілізації, але ворн його перебив. Краще скажи, хто оця баришня, яка з вами? — Як хто? Уповномочений ГПУ? Раз'ю не видно? — Видно, але мені цікаво, чим тепер у ЧК займаються жінки. — Чесно, сам Мохін напустив на себе презирливу міну совокупляются с большим начальством, особенно с приезжим. И же штатная, блядь. Это у них теперь называется агентурной работой. Вы меня понимаете, только это между нами. Сказав Самухін так довірливо, що вовкулака ледве не поперхнувся слиною, ділово досі не усвідомив, що для нього це вже не має значення між нами чи між усіма. Але щодо баришні, він не брехав. Навіть до отамана вона підійшла з таким вихилясом, хоч бери і клич на допомогу хлопців. Її посвідка в шовкових політурках пахла парфумами і потверджувала, що перед вами уповноважений Кам'янського ГПУ Ада Михайлівна Ліпчик. «Только я сразу хочу вас предупредить», — грайливо сказала она, «к отделу по борьбе с бандитизмом я не имею ни малейшего отношения. Мне даже нравятся лесные рыцари. Это так романтично. А чего ты ехала в жаботын?» «Прогуляться». Касатик меня пригласил подышать свежим воздухом. «Касатік це Касатонов, здогадався Ворон. Ну, не Самохін же, то як подихала, это ужасно. Я ж вам не мужчина, щоб со мною так обращаться. Чому ж одяглася по-чоловічому? Нравиться. Працювати в ЧК теж нравиться, «Почому би і нет? Ми чекістів розстрілюємо, сказав Ворон, но ведь не женщин же, стать тут немає значення. Ви шутите, хотіла засміятися Ліпчик, але не вийшло. Я, прежде всего, женщина, і мне нравиться работать з мужиками, с ними или с вами, мне все равно ми можем договориться, я ведь понимаю, Каково вам без женщин в лісу?» Вона потягнулася рукою до атамана, але вовкулака не дрімав. «Забери граблі», бо відчі крижу замахнувся він шаблею. Ну від я на все согласна!» Адаліпчик зірвала з голови кашкет, і темне хвилясте волосся потекло їй на плечі. «Це добре, — сказав ворон, — добре, що ти на все згодна!» — Яким буде рішення суду, пане отамане? — не терпілося в окулаці. — Тих двох, що піднімали сільське господарство, підняти на дуба. — Вже. А цю курбу куди? — Подаруй її ході. Вона сама проситься. Ворон подав команду рушати. Усі, крім ході, сіли на коней. Мадам Лібчик здивовано дивилася йому слід. Коли ходя, роздуваючи ніздрі, підійшов до неї, уповноважена сама розхристала пазуху, боячись, що цей дикун роздягне її шаблею. А ходя вміє це робити? спитав невіруючий Хома, який їхав поруч із цоколом. Навчиться, сказав цоколо, і бато значно цокнув язиком. Чуєш, як верещить? Хома наставив долоню до вуха, хоч вереск уже розлягався лісом. Важко було розібрати, чи то кричить хтось на радощах, чи, може, від жаху. Усім відлягло на душі, коли ходя догнав їх з оголеною шабелькою. Козаки ніби тільки тепер почули, що ліс наповнений пташиними голосами. Усе довкола співає, радіє соняшній днині, що далі вони заглиблювалися в ліс, то все дужче тішили око, Дерево стане могутніх дібров, які іноді непомітно переходили в темні масиви граба, чи раптом засвічувалися мармуровими стовбарами ясенів. Холодний яр глибшав, спадав вони з широкими терасами, розгалужувався на багато балок і менших ярів. Тож на кожному закруті, вигині та узвиші доводилося зупинятися і наслухати, чи не почується десь людського голосу, форкання коня чи ще якого-небудь підозрілого звуку. Вони придивлялися, чи не видно де ступаків, відбитків копит… Попелу від загаслого вогнища. Час від часу пристоювали, принюхувалися, а раптом повіє димком, і їхали далі, пробираючись на схід від мотреного монастиря, як там вона їхня мотря, до скарбового яру. Торік Чорний Ворон тиждень стояв там із козаками, і йому сподобалася та місцина своєю захищеністю, близькістю озера та якимось невидимим магнітом, що був заритий у глибинах скарбового яру і не хотів тебе відпускати в інші краї. Може, тим магнітом і справді був гайдамацький скарб, закопаний тут ще Максимом Залізняком, про якого старі люди гомунять уже півтора століття. Інакше звідки взялася б ця назва «скарбовий яр»? Неподалік від нього лежало урочище Буда, де й досі стояв живий свідок гайдамацької таїни, Велетенський тисячолітній дуб, названий у народі Залізняковим, хоч під ним не раз спочивали і Наливайко, і Павлюк, і сам гетьман Хмель. Коли ворон ще раз нагадав хлопцям, у якому святому місці вони зупиняться. Козуб сказав, що треба чим швидше запастися рискалями та добрими щупами і гарненько промацати той скарбовий яр. «Рискаля я везу», – заспокоїв його одноокий Карпусь, «а замість щупа підійде і шомпол». «Ох, щось мені не віриться, щоб ми його викопали», – похитав головою невіруючий Хома. А це ж чого поцікавився цокало? Не може бути, щоб за стільки літ якісь гультіпаки його не намацали. Не намацали, сказав ворон. Це я точно знаю. Як же таке можна знати? І далі не вірив Хома. Бо там не золото найдорожче. А що? Срібло? Ні. «То що ж це таке може бути?» – подивився на отамана Фершал крізь запітнілі окуляри. «Вгадайте?» «Я знаю!» – вигукнув Василинка. «Що ж тут думати?» Усі обернулися до нього. Василинка, щоб їх помучити, трохи помовчав, підбив вище на лоба шапку-кубанку і вліпив у самісіньке око. «Свячені ножі!» Ось що закопав тут Максим Залізняк! «Ножі, освячені самим Мельхиседеком». «Ні», – похитав головою ворон, хоча йому ця думка сподобалася. «Закопують ножі на знак миру, а залізняк не збирався ні з ким миритися. Тоді що?» Тут уже всіх розібрала цікавість, що ж то за скарб такий дивний. І вони один поперед одного стали гадати, ну геть як діти, називаючи всілякі коштовне каміння, дорогоцінну зброю, клейноди, старовинні книги, королівські та царські грамоти, дійшло навіть до вин із цілющих медів, що їх пили козаки-характерники». Отаман уже й сам, як дитина, сміявся з їхніх відгадок. Аж тут Вовкулака раптом ударив себе по лобі і сказав, щоб усі замовкли. Ану, цитьте мені, сказав вовкулака, бо я здогадався, що найдорожче у тому скарбі. А що в один голос спитали його одинадцятеро козаків. Навіть ходя спитав, як ніколи, виразно, а сього. І вовкулака, перевівши подих, сказав. Легенда! Усі одинадцять козаків на якусь хвилю вражено притихли, а потім теж, перевівши подих, загули в один голос. Е, та це ми знаємо. Легенда, звісно, то головне, але ж там повинне бути ще й золото, хіба ні? Хіба ні? витягнувши й у ходя. Звичайно, погодився ворон. Золото там ціла скриня, та й не тільки золото. Він затнувся і, притримавши мудея, втупився очима в якусь одну тільки йому видиму точку. Його враз напружена постать змусила всіх зупинитися і не дихати. Вони сторожко повели очима вслід за поглядом отамана і побачили те, що він помітив першим. Там, на молоденькому клені, була... Відламана вилка, и відчахнув її хтось зовсім недавно, бо зі свіжого зламу поволі скапывав сик. 21 апреля ночью неизвестная банда ограбила продовольственный склад в селе Михайловка и потребку операцию в Жабатине, после чего скрылась в направлении Холодного Яра. Днем того же числа на дороге из Каменки в Жабатин были зверски замучены зампред окр исполкома Касатонов, делопроизводитель Самохин, Уполномоченный ГПУ Липчик, ехавший в Жаботин для проверки хода посевной кампании Приказано произвести разведку Туда уже высланы ответчики из вышеуказанных сел Операцией будет руководить сам лично председатель райвоенсовещания товарищ Астраханцев Который выехал на место событий Мера к поясненню характера банди триняти. Настроение у кулачества приподнято, но волнение среди населения не наблюдается. Нач окр відділу ГПУ Бергавинов, нач СОІ Ленский. З тижневого звіту Черкаського окружного відділу ГПУ, губернського відділу ГПУ з 17 по 24 квітня 1923 року.